Začenjamo, da je lepo zdravo, pripravljeni imamo to obsesijo, da začnemo predavljeno z koradnim nagovorom, ki treba pol vore. Um, Lana Zdravkovič bo začela, ta naš spomladanski cikl predavan, v delu s katerim želimo premisliti, stajniško gibanje in mogoče se malo po tem, ko bo debata stekla, pogovoriti o tem, o stajah, o načinu organiziranja staj, kar pa staj, ali najpravljamo gibanje, ali naj tako številni metodi menijo, da se organiziramo v stran, pa mojim biti v boje in tako naprej. Lana prihaja iz Ljubljane, je zaposlena na Mironem inštitutom, kjer je reziskovalka, krati je tudi pomestnica in aktivista. Okoliščine, zakaj je tudi z nami, so v tem, kar je vela mogoče dva meseca nazaj, en si jani članik, koga devolt, kar ga rekel si poznate, z naslovom proti kriminalizaciji, esetizaciji in nacionalizaciji staje. Članik ima potem seveda neče bo doželjal Ga, da bi izame, da pa, evo. Uh, hvala za pa, Super. hvala. Za vabilo in tudi za tole predstavitev. V bistvu, ja, tako kot je Andrej povedal, um, osnovna ideja tega predavanja in osnovno izhodišče ta članek, ki Andrej bil zelo všeč. V bistvu, ja sem takrat priznam bila po tej takrat zadnji ustavi precej um, razburjena v bistvu z odnosom do, do tega menciptoričnega potencijala, ki se je skozi vse te ustaje, ki so se začele v Mariboru v bistvu sporožil. In potem tudi, ko sem zanazaj potem brala ta članek, sem videla, da, sem, v bistvu, da se ta neka, neka moja jeza tudi vidi v tem članku, um, Uh, je pa res, da v bistvu uh, stvari niso tako črno-bele, nic seveda celotna ustaja, uh, uh, ne moremo jo, jo uh, gledati na, na, na, na takšen način, kot se mi mogoče jaz opisala. Uh, Ampak v bistvu je mene, in zato bi zdaj to povedala v vodom, a mene v bistvu zanima ravno ta uh, emancipatorični potencijal, ki se, se sproža in ki v bistvu ravno ja, se postavlja nasproti, tem nekaterim drugim elementom ustaje in predsa, predstavnikom ustaje, ki v bistvu um, uh, potem ravno stojijo na, na tej poziciji kriminalizacije, estetizacije in nacionalizacije uh, uh, teh emancipatoričnih procesov. Um, in to je, to je bilo neko, neko osnovno izhodišče, ko sem pripravljala tole predavanje, zdaj, uh, ta, naslovila sem po predavanju medsepetorni potencial ustaje, ustrajanje na nepredstavniški politiki kot od, odkrivanje možnosti nemogočega in grajenje prostorov politike za vse. Um, torej, sem se v tem predavanju, torej, ko sem ga pripravila izkajoč iz tega članka, uh, probala um, Uh, usmeriti v dve, dve stvari. Ena je ta neprestavniška politika, kar se mi zdi, da je, da so te zadnje ustaje, v bistvu, ravno odprle nekaj, kar je tudi na globalni ravni zelo aktualno in to je ali, ali je politika, kot jo imamo danes, kot predstavniška parlamentarna demokracija, liberalna demokracija v bistvu edina uh, možna, ali je možna še kaj drugo, oziroma odpira še globlje vprašanje, uh, ali je politika lahko reprezentirana, To je ena stvar, ki bi probala nekaj na to temo reči. In potem druga stvar je uh, v bistvu odpiranje teh prostorov za vse, ki se nekako navezuje v bistvu tudi na um, ta cikel predaven, ki ga danes od, odpiramo in sicer, um, ki Alan Badiu reče komunizem. V bistvu to, ta neki prostor za vse mu reče komunizem, bolj natančno komunizem singularnosti. In bi probala v bistvu, sem se hotela tudi navezati na. Mm, na ta cikel, ki se, se odpira, uh, kaj se mu reče, delo kapital uh, komunizam, in bi tudi nekaj o tej ideji komunizma v bistvu rada povedala, kar se mi zdi tudi, da se eh, zaisto krizo ne, nekog, nekih liberalnih, neoliberalnih, kapitalističnih uh, idej, v bistvu se mi zdi, da smo nekje pri, pri analizi uh, smo, smo že prišli dalje, znamo detektirati problem, ampak v bistvu, ko potem govorimo o nekih rešitvah, mislim, da se dosikrat tudi um, nekateri zatečejo v ta neki uh, stari ortodoksni marksizem, ker se ga zdaj na Na novo, izumlja, na novo, odkriva kot neka a priorna rešite obrez neke uh, kritične distance. Ne? In jaz, jaz bi rada, rada obudila to idejo komunizma, mogoče skozi to Badiujevsku perspektivo, ki je, uh, obuja marksizem skozi uh, tudi kritiko, kritiko marksizma. Ne? Uh, tko, to, je, to, je, to so nekako te, te okolišnje. za druga stvar je, da jaz nisam predavateljica in um, predpostavljam, da je vas kar nekaj tudi tu študentov, ki poslušate dobro predavanja, uh, tako da bi se vnaprej opravičila, zato, ker ne, ne sem pripravila tole zadevoj, tudi zato, ker se snema, ker vem, da se zadeve snemajo in je fajn, da se snema, ker potem ljudje, ki niso mogli priti, lahko to poslušajo, sem si zadeve zapisala in jih bom probala na, na najmanj a, a, more, moreči način prebrati, tako na kratko, kot neko izhodišče, um, um, pa potem, pa potem lahko gremo uh, v debatu. Tako bi, dala, bi v bistvu, bi probala orisati ta dva problema, nekako, kako sam jih zastavila in potem, potem, um, potem se gremo pogovarjati. Tako da ne mi zameriti, vem, da je to zelo zoprno, ampak se, pravim, se, bom, se bom potrudila. Um, Tako, ok. Zdaj prehajam. Uh, Eno najbolj spostavljenih gesel ustaje se glasi nihče nas ne predstavlja. To geslo razkriva idejo, da politika v svojem bistvu ne more biti reprezentirana, lahko se le udejanja preverja in prakticira. Resnična politika, kot živa ideja radikalne enakosti, je po svojem bistvu nepredstavniška. V fokusu imam badjujevega um, uh, militanta politike, ki se konstituira skozi proces misel prakso in ki ga noben ne more reprezentirati oziroma zastopati. Takšno razumevanje zahteva radikalno predrugačenje koncepta politike v smeri grajenja moči tistih, ki niso nič več upravičeni da vladajo kot da so vladani, to je kot vero v moč vsakogar oziroma kogarkoli. Na drugi strani pa smo priča pozivom k čim prejšnjem pojednotenju stajniškega gibanja in zahtev, v nekaterih primerih pa celo ka oblikovanju stranke in na skoku na parlament. Te tendence prihajajo strani nekaterih intelektualcev, kulturnikov, umetnikov, predstavnikov civilne družbe in medijev, ter dela protestnikov samih, ki se sicer imajo za podpornike ustaje, a je za njih značilno, da bi radi določali, usmerjali, kanalizirali njen potek, ter da politiko razumejo na pragmatičen način kot sredstvo za doseganje določenih ciljev. Kot se že rečeno, se fokusiram na ta emancipatorični del ustaje. Geslo nihče nas ne predstavlja, ne pomeni le zahteve pod stopu celotne politične elite, tako desne kot leve, temveč predvsem radikalno problematiziranje uprašanja predstavništva in zahtevo po novih, resnično vključujočih oblikah politične participacije. In nič kaj presenetljivo ni, da tega ne samo desni, temveč tudi levi ne želijo slišati. Pozivi k oblikovanju politične stranke predstavljajo poskus banalne instrumentalizacije ustaje v, v smeri rušenja desnice in redukciji ustajniškega potencijala na promoviranje interesov levice, ki je nespoštljiv do ustaje in njenega resnično političnega potencijala. Dokler gre za navidezni boj med parlamentarno levico in desnico, se politična elita počuti močno in varno, zato se združeno in brezpogojno upira emancipatoričnemu potencijalu ustaje, ki kliče po radikalnih strukturnih političnih spremembah onkraj levice in desnice. Vstaja um, odpira vprašanje krize dominantnega razumevanja pojma demokracije kot parlamentarne, predstavniške, zastopniške politike. Demokratičnost kot opozicija totalitarizmu je postal neki univerzalni označevalec uspešnega funkcioniranja države. Zmagoslavje demokracije se predstavlja kot zmagoslavje sistema državnih, naddržavnih in paradržavnih institucij, ki materializirajo suverenost ljudstva in kot praksa političnega, ki zagotavlja politično formo pravičnosti in ekonomsko formo produkcije bogastva. Vendar ta demokracija ni razumljena kot vladavina demosa, to je ljudstva, oziroma ravno kot odsotnost vsake vladavine. Ta demokracija je prav nasprotno razumljena kot forma države, kot stanje družbe in se pojavlja pod različnimi imeni kot liberalna, parlamentarna, predstavniška demokracija. Model tako razumljenje demokracije razkriva temeljni problem. Politična pluralnost in mnogoterost sta v takšni konstelaciji dojeti kot kupica levih in desnih političnih strank, ki naj bi v parlamentu zastopale različne interese ljudstva, politična participacija pa je omenje, omejena na volitve kot praznih demokracije, ki v zakoni vladavino preštevanja in teror večine nad manjšino ali manjšine nad večino, je pa polnoma vseeno. Politična enakost naj bi garantiralo pravo, vse skupaj pa naj bi poganjali ekonom interesi in konkurenčnost. V resnici pa gre tukaj za spet badjujevski fenomen kapitaloparlamentarizma oziroma kot badju reče preveč objektivističnega sparjenja tržne ekonomije in volilnega rituala, ker se leve in desne politične stranke med sabo v bistvu ne razlikujejo, saj so kot takšne zastopnice kapitala in ne ljudi oziroma temeljne enakosti. V tem parlamentarnem fetišizmu, ki nadomešča demokracijo, so pluralna mnenja homogenizirana, vsako vrstna mnogoteres je pragmatično in utilitarno unificirana in klasificirana, dobrobit skupnega pa je podvržena dobičkonosnim in tehnokratskim interesom političnih elit. V takšni situaciji ujemanja brez ostanka med formami države in stanjem družbenih razmeri pride ravno do izginotja demosa, do ukinitve pojave ljudstva kod osnove demokracije, kod nekega principa vladavine u imenu ljudstva, a brez njega. To pa pravzaprav pomeni izginotje politike kot take, ker so ljudje zreducirani na volivce oziroma kupce strankarskega programa in pomeni oddaljenost od emancipatoričnega potencijala, v katerem ljudje začnejo jemati svoje želje in potrebe za res in uresničevati spone otujenosti na katerem ravno temelji kapitalistična reprodukcija. Uh, vsakročno kritiziranje takšne demokracije je potem takim razumljeno kot nedemokratični akt, kot tudi vidimo v teh ustajah. Vsakršno resnično politično delovanje je oteženo, kot denimo organizacija ljudskih skupščin je omejeno, kot recimo težavna organizacija in celo kriminalizirano, kot vidimo da se dogaja skupinam in posameznikom. S povdarjanjem principov samoorganizacije, nepredstavništva in nehierarhičnosti ter z izpostavljanjem svojih teles na ulicah in trgih, določeni ustajniki, zdaj tukaj pravim to ločnico, Opominjajo, da mora biti dobrobit ljudi in ne interesi kapitala osnova vsake politike. Zahteva nekaterih ustajnikov tako ni nova politična stranka, ki bo naša, temveč radikalno predrugačenje razumevanja politične participacije. Ta poskus estetizacije ustajniških resnično-političnih zahtev kot sodenimo ta festivalizacija, postavljanje odra, govorniki, pregovori in pogovori za vsakokratnimi vladnimi predstavniki in tako naprej, predstavlja banalni poskus uzurpacije njenega receptoričnega potencijala in redukcije letega na partitokratske, torej antipolitične interese, kjer je politika razumljena kot sredstvo za doseganje določenih pragmatičnih ciljev in se vzdržuje ravno s konstantnim ustvarjanjem in reproduciranjem nenakosti. Zdaj, jaz sem temu dat, oziroma rada da bi dala temu neko teoretično filozofsko podlago, ker vendarle na tem predavanju, mislim, da je tudi publika temu primerno zahtevna, tako da bi podala en mali, ne, eno malo teoretično utemeljitev. In sicer, temeljni akciom vsake emancipacijske politike vsaj od Spinoze naprej se glasi, ljudje mislijo, to je tudi neko moje skodišče. Um, le ta v svojem bisvu predpostavlja, da so ljudje zmožni mišljenja brez jamstva, brez opore, brez potrditve strani autoritete drugega. Ta aksijom lahko interpretiramo tudi na podlagi kantovega razumevanja pojma rasvetljenstvu, kot človekovega izhoda iz nedolentnosti, ker si ni drzni umisliti brez pokroviteljstva autoritete, ki ga razume kot tistom, kar naredi individume za subjekte. Vsakdo pa mora da bi mislil uzeti na se tveganje mišljenja pomeni, da ne gre le za osvoboditev od avtoritete, temveč kar je zelo pomembno tudi za preuzemanje odgovornosti za to samostojnost. Če se spet na kanta, lahko rečemo, da gre tukaj za spopad dveh logik, pokorščine in svobode, oziroma zasebne in svobodne, javne rabe uma. Zasebna raba je področje oblasti, države in državnih institucij, področje, kjer človek deluje, kot zapiše kant, kot del stroja, se pravi kot socializirani posameznik. Raba uma je tu prilagojena situaciji in njenemu zakonu. Zato svoboda tu ni možna. Tukaj bi se po, samo opomnila ko menjam ta zakon, kasneje bomo imeli, ko Badiu da je vsaka emancipa, emancipacijska politika ne le proti zakonu, ampak onkraj zakona. In mislim, da se na to stlicuje, tako da ko bom, ne bom imela uh, razlage takrat za to, tako da m, toliko da vemo, ko bomo rekli onkraj kraj zakona pripadijo, mislim, po meni točno to. Narobe pa se javna raba uma udejalja na področju kjer je mišljenje same sebi namen, na področju torej kjer delovanje uma nepoznanobene zunanje omejitve, temveč je svobodno. Skratka, svobodno razmišlja individuum tam, kjer ga ne določa situacija, ampak deluje kot član umnega človeštva ki je osobojen partikularne določenosti, s kantovimi besedami kot učenjak ki se naslavlja na svet bralnega občinstva. Pri javni rabi uma torej razmišlja človek kot člen celotnega umnega človeštva in se tako oteguje vsem partikularnim interesom oziroma s tem, da so partikularni interesi premišljeni skozi javno in nezasebno javno rabo uma, so tudi že univerzalni. Javna raba uma zadeva posameznika tako, da je njegova singularna raba uma neposredno že raba za vse. Emancipacijska politika torej ni emancipacijska, če v sebi nima potencijala da velja za vse, pravzaprav za kogarkoli. Pri emancipacijskem razumevanju politike, ki temelji torej na akciomu ljudje mislijo, se torej nujno sočamo specifičnim pojmovanjem politike kot polja, u katerem je drugi upršljiv. Takšno polje je tudi sam kapitalistični, liberalni oziroma neoliberalni diskurs, u katerem živimo danes. Politiko je danes torej mogoče misliti in prakticirati jedino, če ishajamo iz te nove, mutirane varijante diskurza gospodarja, ki je artikulirana na neobstoj drugega, na zapečatenega drugega in ki jo je Lacan poimenoval kapitalistični diskurs. Kapitalizam ravno sloni na ustvarjanju te iluzije, da je vse dovoljeno, da nije autoritete, cenzure ali represije, ter da je vse prepuščeno osebni, svobodni izbiri posameznika u neskončni ponudbi različnih možnosti. Želja je tukaj reducirana na zahtevo, ki je uravnavata ponudba im povpraševanja na trgu, užitka pa ne uh, uravnava več prepoved drugega, pač pa pravo, pravica. Neobstoj drugega se v kapitalizmu dan danes manifestira kot skrajna individualizacija, ki subjektu dopušča, da zahteva, tako rekoč kot eno izmed svojih temeljnih človekovih pravic, pravico do svojega posebnega načina uživanja. Temeljna lasnost kapitalizma, tržno gospodarstvo, njegov temeljni zastavek kapital in njegova temeljna značilnost pohlep so zakamuflirani u ideale svobodne izbire, neskončne želje in neskončne zvončnega užitka. Kapitalizam, kot hegemonični diskurs, ki determinira družbeno vez danes, izrablja strukturo želečega subjekta za to, da mu zbudi vero, da bo znanost proizvedla objekt užitka, ki mu manjka. Zvijačnost kapitalističnega diskurza je torej v tem, da prezentira kateri objekt, ki ga je mogoče dobiti na trgu, kot vzrok želje. Kapitalizem konstituira subjekte, ki med seboj pomešajo presežno vrednost z uzrokom želje, presežno vrednost pa s presežnik užitku. Ta autoriteta drugega v kapitalističnem diskurzu dela predvsem skozi nas same. Pri fukoju bi lahko govorili o biopolitiki. Uh, Zato boj proti drugemu na nek način nujno predpostavlja boj samim seboj, oziroma kot u 14. tezi svojih 15 tezo sodobne umetnosti zapiše badju ker je imperij gotov, gotov u svojo sposobnost kontroliranja celotne domene vidnega in slišnega s pomočjo zakonov, ki upravljajo s komercialno cirkulacijo in demokratično komunikacijo, ni česar več ne cenzurira, ko sprejmemo to dovoljenje za konzumcijo, komunikacijo in uživanje, sta uničena v umetnost in vsemišljenje, morali bi postati neusmiljeni cenzuri samih sebe. V sem bistvu pred kratkim tu zgledala en zanimiv dokumentarec, ki um, pokaže um, a, kako v bistvu, vse te prisile, ki smo, smo jih bili, bili subjekte, recimo pred nevim 20. in 30. leti, a mogoče v prejšnjem stoletju, danes Um, izpolnjujemo sami in to z velikim veseljem, ker celo verjavimo, da, da s tem nekaj spremenimo. Ne? In v bistvu sploh te distance, kdaj prisila, deluje od zunaj, kdaj pa od znotraj. Ne? In tu bi lahko govorili o Fokojovi biopolitiki, uh, mislim, parepselance. Um, dobro. V zgodovini se je drugi tore vedno kazal predvsem skozi golo silo. Na različne ustaje, upore, demonstracije, ki bi drugega podstavile pod vprašaj, se je vedno reagiralo z banalnim nasiljem. Drugi se je vedno razkazoval predvsem skozi represijo. To, da smo bili prisiljeni nekaj narediti. Ne? V današnjem kapitalističnem liberalnem oziroma neoliberalnem času je represija pridobila drugačno podobo. V demokratičnem svetu najrazličnih svoboščin, pravic, možnosti je vsakršen uporže a priori degradiran kot nenormalen, neupravičen, neprimeren. V današnjem času, kjer je vse dovoljeno, je konflikt enostavno strukturno onemogočen. V času neomajene svobode govora beseda nima več moči, nič več ne sporoča, nič več ne spremeni dan danes je u dežela ker vlada svoboda govora politično revolucionarno dejanje postalo ne le nemožno, skore skoraj nepojim, skoraj da nepojmljivo. In to se točno vidi, v bistvu tukaj pridemo za do te točke kriminalizacije odkrivanja tega koncepta kot buržaznega koncepta sodobne buržazne družbe, ker je vsako nasilje, vsaki upor, vsaka jeza, vsako ogorčenje, ki je odkrito, pokazano proti sistemu, doživeto kot eksces, kot vandalizam, kot necivilizirano početje. In potem imamo to bizarno situacijo, da v bistvu ne samo da policija, potem kot represivni organ države, ki ohranja dominantni sistem gospodstva, v bistvu um, ljudi, ki so si drznili, v bistvu javno pokazati nestrinjanje s tem sistemom, jih zapira, uh, pretepa, nasilno aretira, uh, drži zaprte, tudi mladoletnike, kot se je zgodilo v Mariboru in tako naprej, ampak tudi imamo to bizarno točko, ker protestniki sami, v bistvu imamo to uh, uh, protestniško policijo, ker sami v bistvu uh, gledajo, kdo kaj dela na demonstracijah um, in prijavljajo, ovajajo v bistvu v za drugimi protestniki in jih potem ovajajo policiji, da, so, da, da, da pa niso dovolj kulturno in civilizirano demonstrirali, niso uživali na koncertu in v govorih, ampak so si drznili pokazati svojo jezo in svoj, svoj bes in svojo bub. Um, tako da v bistvu iz tega nekako sem poskušala vleči to vprašanje in premišljevati um, to vprašanje uh, kriminalizacije. Zakaj za se mi to zdi antipoli, antipolitični akt? Um, Torej, v tem smislu se uh, uh, uh, vsaka taka uh, uh, gesta v bistvu, uh, točno pokaže in razkrije uh, ta konflikt med ljudi in državo oziroma oblastjo uh, ga, ga, ga, uh, ga izpostavi, ga naredi za viden. In na ta način nasilje uh, države je, je, je postane še leta kratu v bistvu postane bolj vidno, ker se pravi smo očitno smo to, to prepoved in to represijo toliko ponotranili, da jo včasih tudi niti ne opažamo Oziroma, prav nasprotno, delamo za njo. Um In v tem smislu je nasilje države normalizirano, se v splošnem javnem diskurzu ne doživlja kot represija, temveč kot vzdrževanje stanja normalnosti. Nasilje države je danes razumljeno ravno kot ohranjanje demokracije in ne kot njeno uničevanje, kar je posledica razumevanja politike kot dokončno uresničene demokratični, liber, liberalni, parlamentarni državi. In kot se verjetno tudi spomnimo, smo imeli tudi določene intelektualce, tudi iz Maribora, ki so izjavljali, da je tesnike treba tudi preventivno kaznovati, ne, da ne bi prišlo do izgredu. Okay, to pa za nazaj pokaže, da je za to, da bi akt sploh lahko bil možen, nujno da obstaja neka meja, ki ne sme biti prekoračena. Nemožnost je pogoj možnosti akta, oziroma Če smo natančnejši, akt je tisto, kar pokaže, kar razkrije, kaj je v neki situaciji realno ne možno. Če nobena meja ni določena, oziroma če je nedoločljiva, potem tudi akt ni mogoč. V današnjem civiliziranem svetu so demonstracije, upori, ustaje dojeti tako strani oblastnikov kot strani demonstrantov, kvečemu kot legitimna pravica. Zato so toliko prej normalizirani, zbanalizirani in posrkani v sistem, tako da je izključena vsaka možnost, da bi sistem zamajali, kaj šele izničili. Vemo, koliko se potem za to neverjetno zdi, ko nekdo reče, nihče nas ne predstavlja, pa reče, vsi so isti in potem slišimo, pa se ne morejo vsi biti isti, vse so vendarle neke razlike. Ampak mi imamo recimo sejo državnega zbora, ali česar že včeraj ob petih s predstavniki civilne družbe, predsednika državnega zbora, kao levičarja in vidimo, kdo je tam sedel. Mislim, Ne bi pot, mislim, zdi se mi tudi iluzorno sploh kakšne primere vlečiti van, kar se mi zdi da je že, že toliko, da, da, da bi mogli razumeti v bistvu o čem se pogovarjamo, ne? No, iz tega pa potem ta, na to, kar se napisla o estetizaciji. Ne? Estetizacija, normalizacija ustaja, ohromitev njene, radikalizacije, Ne smemo biti jezni, ogorčeni, besni. Lahko smo veseli, igrivi, inventivni, kreativni, lahko izdelujemo lutke, lahko se počutimo, kot da smo na koncertu, gremo mimo, moramo se počutiti varno, celo vabi se, da se pridejo mamice z otroki in tako naprej. Torej lahko gre za neko festivalizacijo. Ne sme pa iti za revolucijo, ne, ne sme iti za upor. Demonstranti lahko pokažu svoje nestrinjenje demokracije kulturno, civilizirano in se s tem distancirajo od nasilneževi, zgrednikov, vandalov, celosami in hovajajo policiji, smo že rekli, Um, in potem se je tudi nekateri intelektuaci zgraženi na idejo revolucionarnega nasilja, ki je bilo po njihovem mnenju upravičeno mogoče nekoč, če nekje druge, mogoče kakšna francoska revolucija, oktobrska revolucija, to se tako zveni, zveni fajne, vem, pad v in tako naprej. Ampak danes pač enostavno tega mislim, ne, ne želijo videti, da so določeni elementi lahko ponovijo tudi danes, ne? ravno zaradi te ideje, da, je, da živimo v dokončno demokratizirani družbi. To je ta kontekst, ki sem ga probala skozi govorjenje pred tem v bistvu pokaza, da v bistvu, to, ravno to je problem, da razumemo, da je politika nekaj, kar je zaključen proces. Ne? Uh, prišli smo do konca, živimo v najboljši možni družbi. Premislek pre o drugačni obliki politike je nedemokratični akt. Ne? To, to, je, to, je, to je horizont, v katerem se pogovarjamo. In potem, uh, seveda, ko se govori o revolucionarnem nasilju, je to nekaj, kar ne mogoče lahko obstajalo kdaj pre in se s tem navdihujemo, na, na ampak kakor ne more obstajati Ne tukaj, ne zdaj. To, kar se dogaja danas, ni nobeno revolucionarno nasilje, to je navadno, navadni vandalizam. Um, Novi s tem se v bistvu ne naredi nobeni resnični eksces zareza konflikt v sistemu samemu. Razkrije se pa le nemoč resnične intervencije v sistem sam. Gre za uprizarjanje, ki drugega v ničemer ne postavlja pod uprašaj, citiram Jelico Šumič Riha, V um, takšni situaciji je ključno vprašanje, kdaj izrekanje veljako dejanje oziroma kdaj ima beseda posledice. Zdaj pa to bi tudi, uh, se mi zdi, pomembno. Kot izpostavi jelica Šumič Riha, je za razumevanje kakršnih koli uporov in tega našega, ko ga pravimo misliti zdaj, ključno razumeti razliko med zahtevo naravni imeti in zahtevo po biti. Zdaj ona to razloži tako. V zahtevi po imeti zahtevamo nekaj konkretnega, realnega, realpolitičnega in tako izražamo svoj manjko imeti. Pri tej zahtevi je drugi vselej latentno prisoten oziroma predpostavljen kot instanca, kot instanca, od katere se nekaj zahte. In ki lahko, če hoče, to zadevo zadovolji. Zahteva po imeti stoji za veliko večino vseh ustaj porov in demonstracij, ki od sakračne oblasti, leve ali desne, oziroma družbene elite, zahtevajo nekaj. Več demokracije, več človekovih pravic, več svoboščin, sprejemanje ali spreminjanje tega ali onega zakona, urejanje te ali one problematike, posredovanje pri te ali oni zadevi. S takšnimi zahtevami se drugi nujno ustoličijo svoj nadrejenosti, popolnosti, neizogibnosti. In velika večina uporov, ne gleda na to, kako nasilni ali množični so, Badjunek je reče, osvoboditi se je treba tiranije števila, tako števila volivcev, kot števila demonstrantov ali stavkajočih. S tem hoče reči, da če rečemo, da je neki protest številčen, ja, koliko nas je še ne pomeni, da je emancipatoren, da je resnično političan. Zato, rečem, velika večina uporov, ne gleda na to kako nasilni, ali, ali množični so, spreminjajo le predstavnike na oblasti, strukturo oblasti pa pustijo nedotaknjeno. Se čutijo nesposobni preuzeti odgovornost za so vladanje in rajše vidijo, da im vlada in v njihovom imenu odločak do drug. Le da je malo bolj pravičen, malo bolj prezanesljiv, malo bolj kot tisti razume vse slovenske ustaje, ki se giblje v okviru možnega in mogočega. Zdaj, nasprotno temu je zahteva po biti. I v teh zahtevi od drugega pravzaprav ne zahtevamo ničesar. Drugi je tukaj, tukaj popolnoma izničen, saj se v zahtevi pobiti, le zahteva prostor, kjer lahko obstajamo. Zahteva pobiti niti najmanj ni odvisna od dobre volje drugega, prav nasprotno. V svojem bistvu predpostavlja ravno zamajanje, oziroma v končni fazi izginjanje, izničenje drugega. Najeti svoj prostor v drugem, če ti ta ni že od začetka dodeljen, pomeni izvrtati luknjo v drugem, narediti si prostor v drugem. Zahteva pobiti, se naslavlja na celega drugega, ali vsaj predpostavlja, da je cel, ali za to da bi pokazala njegov manko, njegovo nekonzistentnost. Sam Šumi Čiriha uh, citirala. Zato ker zahteva izničenje drugega, kot instancij hierarhije, je zahteva po biti resnično emancipacijska, revolucionarna. To je zahteva po temeljni enakosti, ki jo ne more izpolniti država. Saj ta zahteva v sebi implicitno vsebuje zahtevo po uničenju države, oziroma katerega koli nadrejenega, hierarhičnega, autoritativnega drugega in ustvarja situacijo, kjer vsakdo preuzame soodgovornost za ceno svobode, za istočasno vladati, biti vladan situacijo. Nasprotje zahteve po imeti in zahteve po biti ti je nas protije. in to bo zanimivo verjetno za naslednja predavanja ki se bodo vrstila v um, okviru tega ko se bo govorilo o delavskem vojem Je nasprotje. protije, torej je še enkrat, Nasprotje zahteve po imeti in zahteve po biti, je nasprotje boja za više mezde in boja za odpravo meznega dela, na katerem sploh temelji ekonomska nejenakost. Boja za istospolne poroke in boja za odpravo institucije poroke kot takšne, kot garanta skupnega življenja. Boja za pravice manjšin in boja za odpravo koncepta manjšine, ki vzpostavlja dominanten koncept večine. In tudi takšen je del en, en drugi del vse slovenske ljudske ostaje, ki ga nekateri ne želijo videti niti slišati, in ki se giblje na področju nemožnega in nemogočega, oziroma ravno razglaša to možnost nemožnega. Razumljivo je, da država oziroma vsakokratna oblast vsako zahtevo po biti želi zbanalizirati na zahtevo po imeti, da bi upravičila in nahranila svoj obstoj. koli, še tako radikalno zahtevo oziroma sorazmerno odsotnost natanče usnebine zahtev, vsi vemo, Kakšen teror zahtev in pritisk se z vseh strani sprožijo od, kar so se ustaje začele, kaj hočete, kdo vas predstavlja, kaj zahtevate, kje je vaš program, kaj je vaš manifest, zakaj ne napišete vaše zahteve, zakaj ne z zahtevami ven, zakaj kar tako neartikulirano govorite in tako naprej. To, to je točno to. To je panika v bistvu, to ni nobena kritika, to je panika oblasti. Torej, um, bo sprejela leče je postavljena v imenu neke skupnostne identitete, pripadnosti neke skupnosti, ki je reprezentirana v redu drugega in tudi redu možnega, ne, ki ga lahko obladuje? država in ga lahko razume in ta jezik lahko govori. Denimo, pravice manjšin, pravice istospolnih, pravice invalidov, pravice delavcev, pravice žensk, državljanov, tujcev in tako naprej. Ke se vedno gibli v okviru jasno začrtanih identitetnih meja državne politike, to je v okviru možnega. Tisočesar država v nobenem primeru ne more tolerirati, pa je to, da bi singularnosti tvorile skupnost, ne da bi se sklicevale na neko identiteto. V nobenem primeru pa ne more priznati status za zahtevi, ki jo naj naslavljajo katere koli, se pravi generične singularnosti, ki se otiguje v vsaki identiteti, v pripadnosti skupnosti. Priznanje zahteve singularnosti implicira namreč razvezo vsake družbene vezi, razvezo, ki postavlja pod vprašaj ravno samega drugega, katerega razlog za obstoje, da singularnosti razporeja po prostoru glede na njihova mesta in funkcije. Zahteva po biti, zato predstavlja bistvo politike emancipacije, saj zahteva pravice za kogarkoli, prej kot za vse. Je on možnega, kot nam ga diktira država oziroma vsakokratna oblast, zahteva torej pravico brez prava, to je tisto, kar, pre, kar sem prej rekla, brez zakona, pravico brez prava, s katero se deklarira neka politična zavest. Je singularna zahteva, da imajo njene izjave univerzalno veljavnost. Zato, zato je zahteva po biti strani države oziroma vsakokratne oblasti vedno razumljena kot nerealna, kar dejansko tudi je, saj premika meje državne oziroma policijske realnosti, kot bi se izrazil rancer, oziroma nemožna, nemogoča, škandalozna, razumljena je kot eksces, kot nesmravnost, kot predrznost. To ukaže na nekompatibilnost reda države z resnično enakostjo ki je univerzalna. Tisto, kar je za drugega do te mere neznosno, nespremljivo, da na to golo dejstvo izrekanja zahteve odgovori silo je ustrajanje zahteve on kraju vsake konkretne vsebine zahteve. In to so zahteve pod stopu celotne politične elite in po primišljavanju novih resnično-demokratičnih oblik politične participacije. In tukaj točno vidimo da je na tej točki v bistvu Izbruhnilo nasilje strani države in a, nasilje tudi na ravni diskurza, ko so protestniki bili ločeni na pozitivne in negativne, na ta dobre in ta slabe, in ti ta slabi so bili točno tisti, ki niso hoteli pristati na diktat zahtev, ki se gibljajo onkraj možnega, v smislu, da vse v nekaj stvari ne štima, pa sam da se to uredi, pa bo vse kul, cool, ampak so v bistvu ravno zamajali. Sistem politike kot takšen ne? in so bili takoj kriminalizirani in dan predal, dani v predal v bistvu izgrednikov, neciviliziranih, nedemokratiziranih in tako naprej. Ne? Ta, zato, se ta loč, zato se boj za izpustitev, Vse, ki so bili zaprti alovajni v tej ustaju, v bistvu je ni samo pravni, ampak je globoko političen boj. Gre ravno za to, da ne smemo dovoliti, da uh, o, o, se ustaja razsepi na pozitivne in negativne protestnike, na kriminalce in tiste, ki so bili pridni in so poslušali koncert in govore in je bilo vse koli, pa so šli domov otroke, da spati. Ok, to mi je bilo pomembno, v bistvu ko, ko, ko sem o tej kriminalizaciji, estetizaciji v bistvu govorila. Zaj, zahteva pobiti uh, je ključno v razumevanju radikalne enakosti, kot škandala politike. To je ta rancijerova ideja, ko smo jo prej omenjali, v bistvu politika kot škandal, kot odpiranje možnosti nemožnega, kot postavljanje zahtev, ki so nepričakovane, ki so onkraj reda policija, kako on reče, policija za njega antipolitika, torej ki kljubuje policijski logiki pravilnega imenovanja, razporejanja in klasificiranja ljudi in pojmov. Policijska logika, državna logika, antipolitična logika, ki razporeja ljudi, delavci tam, otroci tam menadžeri tam, bankiri tam, politiki v parlament. Prav nasprotno je politična dejavnost, tista dejavnost, ki premesti telo z mesta, ki mu je bilo določeno, oziroma spremeni namemno prostora, je dejavnost, ki naredi vidno tisto, kar ne bi smelo biti videno. Naredi, da je slišan govor tam, kjer je bil prostor samo za hrup. Naredi, da je razumljeno, razumljeno kot govor tisto, kar je bilo slišano zgoj kot hrup. Recimo, če imamo demonstracije in potem imamo določene zahteve, kot je recimo geslo nihče nas ne predstavlja in potem tega noben ve, noče slišati. Noben medij ne želijo tem pisati, ampak pač naredijo eno sliko, ker je lepo vidno vidno so slovenske zastave, pa maske, pa tam piše, ne vem, Janša go home in potem je to fajn, zato ker pol Janša bo šel, pa bo nekdo drug prišel na njegovo mesto, pa bo vse kul. Cool, ampak če, če, če so kakšne bolj radikalne izjave, tu če so zelo artikulirane, zelo jasne, potem so to pač tam neki izgredi, črno oblečeni, malo so čudni in se jih je treba izogibati in potem v bistvu na to misli Ranciarko reče, pač se slišal kot hrup, čeprav je zelo artikulirano, zelo jasno, ampak nekako, nekako gre mimo, mimo tega vsega medijskega spektakla, ne? Resnična politika se začne na tanko tedaj, ko tisti, ki nimajo časa, da bi počeli karkoli drugega, razen tisto, kar jim dodeli normativni policijski red, tako znam, reka delavci delajo, profesionalni politiki vladajo, menedžeri upravijo, šudenti študirajo, otroci se igrajo, vzamejo ta čas, ki ga nimajo, da bi postali vidni kot del skupnega sveta, ter dokazali, da njegova usta resnično dajo skupni jezik in ne izražajo ugodja ali bolečine oziroma hrupa. Škandal demokracije se torej razkrije ravno v tej nemogoči zahtevi poštetju tisti, ki so ne ušteti u, u rede države, kot prestop iz logike vsega v logiko ne vsega. S tem, da si prisvoji delež skupnega, razkrije delež tistih brez deleža, ta delež tistih brez deleža, škandalozno dejstvo, da politika temelji ravno na odsotnosti vsake arhe vsake vladavine. Škandal demokracije je ravno v tem, da razglaša, da ne bore biti nič drugega kot odsotnost vsake vladavine. Takšna moč je potem takem politična moč in se kaže kot moč tistih, ki nimajo naravne samoumevne utemeljitve, da vladajo, na tistimi, ki nimajo naravne samoumevne utemeljitve, da so vladani. Vladavina najboljših, najmodrejših, tako nima nobene večje teže in je nič kaj bolj pravična, razen če je vladavina enakih. To je verjetno, se že opazili, s platonom. Demokracija predvsem pomeni anarhično vladanje, utemeljeno na ničemer drugem kot na odsotnosti vsakega, ki bi mu lahko vladala. Kot predpostavka enakosti kogar koli skomer koli, se politika vzpostavi kot deklaracija možnosti nemožnega in kot negacija samoumevnosti legitimiranja upravljavcev edino možnega. Resnična politika emancipacije kot politika radikalne enakosti, kjer je enakost predpostavka in ne cilj, Okay. si ne postavlja za cilj popraviti računsko napako, torej ušteti, neuštete, isključene, spremeniti jih v normalni del skupnosti. Golo dejstvo da se neušteti javno pokažejo, da postanejo vidni, da javno zatrdijo svoj obstoj, da razglasijo obstajamo, ima za posledico subvertiranje razredne, spolne, nacionalne, rasne, religiozne oziroma kakršne koli skupnostne identitete v zadnji stanci razvezu družbene vezi. Tisto, za kar gre v politike emancipacije, je repolitizacija tistega dela, ki je na izvoru vsakega napačnega računa. Tista anomalija, ki je vsaka hegemonična operacija štetja, nujno spregleduje. Tiste, ki so sicer vključeni v skupnost, ki pa prav zato, ker nimajo nobene kvalitete, ne tvorijo nobene podmnožice, ki so zgolj gole katere koli singularnosti. Politizirati neušteto, isključeno, ne pomeni da se morajo vsi identificirati z neuštetimi, Skratka, da ne v šteti reprezentirajo neko celoto, pač pa pomeni izumiti ime, ki funkcionira kot prazno ime, se pravi kot ime, ki ga lahko izreče koli. Včasih je to ime bilo Proletarec, danes moramo na novo iznajti to ime. Ne? In zato mislim, da ni dobro, da se spet vrnemo v čase, ko je Proletarec um, predstavil to prazno ime. Ja. Predikat, katerikoli, tako ne implicira le radikalne indiferentnosti do vsake skupne lasnosti, mar več tudi do katerega koli posameznega atributa singularnosti. Singularnost je treba imati takšno, kakšna je, to jest z vsemi njenimi predikati, kar pomeni, da noben predikat ni diskriminacijski, ne šteje več od drugih. Noben nima statusa razlike. Za emancipatorično politiko je tako ključni zastavek, kako politizirati nevšteto izključeno, kako izumiti politično ime za brezimno. Ravno zaradi tega, kar gre za univerzalnost, sem potem govorila uh, uh, o, tej, uh, o tem problemu nacionalizacije ustaje, ki je v bistvu enim, v enem svojem delu bila poskušana od zunaj in od znotraj, v bistvu uh, poskušana je biti reducirana na vprašanje slovenstva, slovencev oziroma slovenskega naroda. Ne? In jaz trdim, da vsaj en del te ustave v svojem emancipatornem potencialu ni in nikoli ni bil le slovenski le slovenska ustaja. Tisti, ki je interpretirajo v isključno nacionalnem kontekstu, kot željo po ohranjanju nacionalne identitete, kot uprašanje domoljublja, ali kot izraz državotvornosti, so, po mojem, zgrešili njeno bistvo. Vstajniške zahteve so univerzalne politične zahteve, radikalna enakost, dobro življenje in ubogljivo vladanje. Takšne zahteve gredo daleč onkraj nacionalnega in vsakršnega partikularnega, identitarnega, komunitarnega okvirja. Saj se nanašajo na vsakogar oziroma na kogarkoli, zadevajo virtualno vse. Rekli smo, nobena, noben atribut nima statusa razlike, torej lahko je kdorkoli. Mnogotere in raznolike singularne zahteve ustaje, preči ravno ta univerzalna emancipatorna zahteva po enakosti, ki zajema vse, oziroma kogarkoli, in se na nobenega, posameznika ali skupino ne nanaša nič več kot na kogarkoli drugega, oziroma vse boje zmožnost, da se nanaša na vse, brez izjeme, brez ostanka. Pomembno je zavedati se, da Slovenija ni osamljen otok in da se v pogojih globalnega kapitalizma ustaje iz enakih razlogov, privatizacija skupnega, redukcija ljudi na blago oziroma delovno silo, razgradnja vsega, kar ne prinaša dobiček in tako naprej, dogaja po vse Evropi in svetu, od Tunizije, Egipta, Libije, preko Grče, Španije, Portugalske Italije, do ZDA, Mehike, Južne Amerike, Čile je trenutno sem brala nekaj ravno včera. Vse te ustaje, vključujoč vse slovensko, so ongraje nacionalne, odlikuje jih izrazita transnacionalnost, transversalnost in solidarnost. Gre za globalni boj med tistimi, ki so nasilno izključeni iz prostora politike in tistimi, ki so si ta prostor nasilno uzurpirali. Čeže, kaj je ta ostaja antikapitalistična, usmerjena proti kapitalizmu, kot način oblikovanja družbe in političnim elitam, ki ga omogočajo in izvajajo. Poskusi nacionalizacije ostaje, ki se kažejo tudi skozi inavide zneškodljive kulturne, umetniške, civilno-družbene dogodke in nagovore, ki želijo trevati slovensko kulturo, zgodovino in tradicijo, predstavljajo nevarne tendence, ki lahko vodi, vodijo v identitetno isključevanje in populizem. Redukcija univerzalnosti in političnosti ustaje na nacionalni, kulturni ali državotvorni kontekst, ki vedno temelji na konstrukciji zaprte identitete, ki se oblikuje z isključevanjem drugega, nedržavljana, tujca, migranta, ženske, črnce in tako naprej, predstavlja uslugo tistim, ki bi ustajo radi zlorabili, kontrolirali in omejevali. Kot vemo, porast vpliva fašističnih, neonacističnih in nacionalističnih domoljubnih strank, gibanj in inicijativ, eni so včeraj tudi sedeli v parlamentu, V Evropi in po svetu, ki utrijuje svoj položaj ravno na populističnem razglašanju pomembnosti ene določene identitete, nacije, jezika, kulture, to jasno, jasno pokaže. Normalizacija dojemanja fašističnih, neonacističnih in nacionalističnih domoljubnih tendenc je v zadnjih letih postala srhljiva. Ustaja predstavlja boj proti takšnim tendencem, vendar ta boj ne reducira na humanitarne probleme, netolerance, diskriminacije, nespoštovanja pravne države in človekovih pravic, te ga strukturira kot boj proti neobstoju resnične politike, To je enakosti. Vse slovenske staje tako ne gre za boj nekega naroda in neke kulture, temveč za razredni antikapitalistični in antifašistični boj vsakega oziroma katerega koli naroda in vsake oziroma katere koli kulture. Kot pravi Žižek nekje, mislim da v knjigi Nasilje, v emancipatornem boju ne stopijo skupaj narodi in kulture v svoji identiteti. V skupnem boju stopijo skupaj potlačeni, iskoriščeni, trpeči deli vsakega naroda in vsake kulture. Okay. Ne gre torej za drugega. Zdaj tu prihajamo, začeli smo od tega um, neobstoja drugega v kapitalizmu oziroma ponotranjenega drugega, neke fo, pojma, nekega pojma, ki deluje na način biopolitike. Postati moramo cenziri samih sebe oziroma kdo nas okupira, kdo nas omejuje, zakaj protestiramo, kaj je zmožno doseči skozi proteste in tako naprej. In zdaj grem proti zaključku. Ne gre torej za drugega, gre za istega. Vprašanje, za katero gre danes v politiki, ni torej kako spoštovati drugega, kako ga priznavati v njegovi irreduktibilni singularnosti, ampak konstrukcija istega. Konstitucija skupnosti, nesegregacijske skupnosti singularnosti, skratka, skupnosti za vse. Če se sklicujemo na Lacana, lahko rečemo, da se subjekt ne uspostavi v odnosu do drugega, v procesu distansiranja od drugega, ali v primerjanju z drugim, temveč ravno z njegovo uključitvijo, a ne zaradi simpatije, tolerancije ali spoštovanja, humanitarnosti, človekovih pravic, temveč prav nasprotno, da bi bila postavljena pod upreša identiteta, domnevna homogenost skupine, družbene vezi. Zgodi se proces politične subjektivacije kot procesa dezidentifikacije in deklasifikacije. Na ta način, ko se sprejemanjem drugega problematizira in relativizira ne le lasna identiteta, skupnost in pripadnost, temveč tudi vsakršna razlika, posebnost ali drugačnost, se odpre prostor za kogarkoli. To je potencialno za vse. S prepoznavanjem istosti v drugem in drugosti v istem se drugi razgradi, se odpravi kot istanca razlikovanja. Tisto i, um, sorry, se isto za katero gre v politike enakosti je torej ravno isto brez drugega. Ta istost prelomi tako z komunitarno, identitetno kot tudi z juridično in humanitarno logiko. Rečem, še to citiram, demokracija se začne, ko neka kolektivnost izstopi svoje identitete, da bi se vzpostavila kot moč anonimnih. Um, gre za to, da recimo gremo na ulice in usklikamo, vsi smo mi izbrisani, a vsi smo mi samske ženske, a vsi smo mi istospolni. In jaz se spomnim, da smo me parkrat moji prijatelji gay spraševali, pa zakaj si ti prišla na, na parado ponosa, se ti nisi lesbika, ne? Um, to je to, v bistvu greš takrat, ko se čutiš del celote in če je ta celota diskriminirana, potem se tudi ti, ti um, diskriminiran In ta proces dezidentifikacije in deklasifikacije, v bistvu ta rancerov koncept kot pravi kot edini možni proces politične subjektivacije, v bistvu ravno predstavlja to, da smo zmožni kot uh, del uh, politične skupnosti, kot ljudje, v bistvu razumeti, um, da v bistvu naša identiteta, če ni, za, če, če ni za vse, če ne velja za vse, če vsi nimajo enake možnosti za izbiro svoje identitete ali ne identitete ali za ničevanje svoje identitete, v bistvu, potem takem tudi naša identiteta ne more biti popolna, ne more biti cela. In zdaj v bistvu, zdaj, v bistvu samo odpiram počasi in zelo kratko bom povedala nekaj o tem, o tej skupnosti za vse. Ne, ko rečemo, identiteta se razkroji, ni nobena, razkroji se vsaka družbena vez. Nobena, nobenan tribut nima statusa razlike, ne nardi ločnico, torej, izgnevajo vse razlike, drugi se razgradi, torej, ne z njegovo vključitev, to so ti humanitarni koncepti. Druga uključiš, ampak še vedno staneš na poziciji, ki lahko odloča, ali ga lahko uključi ali ne, oziroma pod katerimi pogoji, pod katerimi pogoji se ga lahko vključi. Ne? Torej, drugi se ne uključi, drugi se razgradi, v istem. Ne? In tukaj zdaj gremo, v to, odpiramo včasnosti to vprašanje skupnosti za vse, ki velja za vse, brez razlike, potem bo, potem dosti krat se odpre to vprašanje, a tudi za nacije, ne? potem reče, a kaj pa fašisti, a tudi za njih velja. Ja, tudi za njih velja, ker potem velja pod enakimi pogoji in če, če se potem oni pod temi pogoji pač ne prepoznajo, potem je to druga stvarja. Jaz mislim, da se, pod, mislim, Ko imamo enaki pogoje za vse, potem imamo enaki pogoje za vse, potem, potem ni nacijo, ni, ni, mislim, ni, ni možno, da se, da, da se pride do takšne situacije. Um, Okej, okay. torej resnična politika brez drugega obstaja le, če lahko usklikne kadarkoli koli in zahvaljujoč komur koli. Tudi zabadjuje je radikalna enakost tisto, kar vodi k strogi logiki istega, jezune dialektike istega in drugega. Je isto brez drugega, prezentira se kot isto z istim. Gre za radikalno koncepcijo istega, ki je indiferentno do vsake posebnosti in do vsakačne razlike. Edina stvar, za katero gre v emancipatorični politiki, je torej stvar kot sama istost. Pomeni, da v resnični politike emancipacije drugi ne obstaja, a ne zato, ker bi bil zaničevan, izbrisan ali zanikan ali vključen, Temveč zato, ker je kakršna koli razlika, ki bi lahko ustvarila potencijal za sploh obstoj kakršnega koli drugega, v emancipacijske politike absolutno irrelevantna. Je egalitarna logika istega, ki je logika brez drugega. In zato, ker je enakost u politike emancipacije razumljena aksiomatsko, ne predikativno. Enakost se opira, opira na istost istega in ne na razliko od drugega. Emancipatorična politika ne prepoznava ni česar, kar ni iste. No, in da bi zelo, zelo nakratko na samo še nakazala tole uh, uh, možnost odpiranja, možnost odpiranja teh prostorov, prostorov za vse. V vodu sem zapisala, kakšne so možnosti, da takšna škandalozna plat politike, ki se kaže kot odsotnost vsake vladavine, kot ustvarjanje anarhije situacije in ta škandalozna plat demokracije, ker ljudje svojo ulogu kot vladavino ljudstva vzamejo za res, postane dominantni model oblikovanja življenja ljudi in ali je vedno obstojena na menšinskost, ali je obstoj resnično političnega skupnega prostora za vse resle iluzije in od koga je ta prostor odvisen. А па така, промоција истега Ima radikalne, posle, ima radikalne posledice za razumevanje kolektivnega v polju politike. Skupnost je kompatibilna z autoriteto istega, le če v njej nobena singularnost ni izjema, ne šteje več kot druge, kjer je vsaka singularnost ista kot vsaka druga. Enakost kot temeljni za in obenem tudi posledica politike emancipacije, torej pomeni, da se vsaka singularnost, kakršna koli že je, z vsemi svojimi predikati in razlikami, kaže kot katera koli. in to v egalitarni anonimnosti svoje reprezentacije kot take in da nima nobena singularnost lastnosti ki naj bi jo uveljavljala, zaradi česar bi postala neenaka glede na kakršno koli drugo singularnost. To je ta istost brez identitete in predikata, istost golih singularnosti in to istost Goli singularnosti poimenuje badju komunizam singularnosti. Tu sem hotla navezati, ker vemo, da je zbadjuje ta je, ideja komunizma zelo pomembna, baš nekaj knjig objavljenih na to temo in zato se mi zdi... Pomembno, ko govorimo, ko obujamo za neke spet marksistične ideje, pa spet se na novo prevaja kapital, pa spet razmišljamo pač o nekih ekonomskih pogojih kot pogojih za politiko, mislim, da vseh teh analizah, ekonomskih, ki so zelo pomembne, ne bi smeli pozabiti v bistvu na, na, na, na, na neko bistvo. Uh, in Badiu, ok, Badiu govori o komunizmu singularnosti. Kaj to pomeni? Uh, treba je razumeti, pri da ta njegov koncept komunizma, kot komunizma singularnosti, ga moramo razumeti kot politično in ontološko kategorijo, kjer je pogojca njegovo možnost singularno, kot tisti paradoksni modus biti, pri katerem sta partikularno in generično nerazločljiva. Zato Badiuju zavrne ime skupnost, kot komunitaren koncept, ki lahko funkcionira le znotraj določenih identitetnih meja, ki jih vzpostavi kot žive substance drugega. Nasprotno, komunizem Ne definira ta njegov komunizem, ne definira skupnosti, na katero se nanaša, ne kvalificira članov, na katere meri, ne predpisuje območja svojega delovanja. Komunizem ali ideja komunizma je v tem smislu filozofsko ime politike emancipacije, enakosti, radikalne demokracije, onkraj vsakega programa, dogme ali diktata. Badil večkrat zatrdi, da je komunizem edina dobra hipoteza. Pravi, v resnici ni nobene boljše, vsaj jaz ne nobene boljše. Kdor to hipotezo opusti, v ta istem trenutku pristane na tržno ekonomijo, na parlamentarno demokracijo, to je obliko države, ki je prilagojena kapitalizmu in na neizogiben naravni značaj najstarejših nenakosti. V iskanju resnične radikalne politike emancipacije želi Badjul revitalizirati idejo komunizma v izvirnem pomenu, kot jo je postavil Marx v ekonomsko-filozofskih rokopisih, gre za zgodnja dela. In sicer idejo, ki se navezuje na usodo generičnega človeštva, kjer je posameznik v družbi razumljen kot polivalentni delavec, ki izmenično opravlja umno in fizično delo. Vsekakor pa se distancira od ideje komunizma kot pridelnika komunistične stranke, komunistične države, komunistične ureditve, ki so ravno nasprotje tega izvirnega pomena. Kot ime emancipacijske politike, predstavlja komunizem ravno zmožnost, ki prekri, prekinja s prevladujočimi mnenji, da je neenakost nujna in da je država kot ohranjivalec te neenakosti nujna, ter se lahko pojavi kadarkoli. Kot čista ideja enakosti, komunistična hipoteza obstaja v praktičnem stanju nedvomno že od začetka obstoja. V bistvu obstaja komunizem vedno, takrat, ko se pojavljajo upori u imenu radikalne egalitarnosti proti državni prisili, ki razglaša, da je egalitarnost nemogoča, se pa komunistična že od sega začetka nikakor ne sklada z demokratično hipotezo, ki vodi v sodobni parlamentarizam. Komunizam, ki razglaša z možnost obstoja radikalne enakosti, se oteguje v sakršni institucionalizaciji, tako državni, strankarski, sindikalni, ali parlamentarni, levi, ali desni, ki se manifestira kot hierarhična, upravljana in tehnokratska. No, je, tu je zdaj še kaj, ne bom več tega brala, ker bi bilo fino, da se pogovarjamo. Zdaj bi samo še povedala, da Badiu potem govori um, o neke tri sekvence komunizma skozi izgodovino. Prva sekvenca um, komunizma um, navaja, da je bila trajala od francoske revolucije do pariške komune. Potem druga sekvenca, da je trajala od ruske revolucije leta 1917 do konca kulturne revolucije na Kitajskem, oziroma do leta 68. In da zdaj živimo, in zdaj se on sprašuje, ali ni tako, da zdaj živimo že v tretji sekvenci komunizma, oziroma v sekvenci, ki je ponovno treba obuditi to, na novo obuditi idejo komunizma, oziroma izdelati nov odnos med realnim političnim gibanjem in ideologijo. Um, Zabadjuje zelo pomembno, to se mi tudi zdi pomembno izpostaviti: uh, v bistvu, torej, ne samo ta ideja komunizma, ampak v bistvu, kot sem na začetku povedala, uh, v bistvu uh, uh, figura tega militanta, militantnega subjekta oziroma militanta aktivista, ki v bistvu udejanja to politiko uh, enakosti. V bistvu, uh, politika enakosti sama po sebi brez udejanjanja, prakticiranja, um, preverjanja, vedno na, novega, vedno na novo preverjanje v bistvu ne obstaja. in Zato je, je ta figura militanta, militantnega subjekta uh, zelo pomembna. In um, Zato je samo delovanje je zelo pomembno. Zato je reče da je to idejo treba razumeti, tudi idejo komunizma, treba komunist, hi, komunistično hipotezo, treba razumeti kot generično idejo, oziroma ukvarjati se je treba s tem, kako se misel, ki je usmerja ta hipoteza, predstavlja v figurah delovanja. Brez tega delovanja, brez aktivnega delovanja, v bistvu tudi ta ideja ni, ne more obstajati, zelo mora se materializirati. V um, tem smislu Badiu je. Tudi materialist v nekem smislu, zato ker v bistvu za njega ideja, če se ne materializira, če se fizično ne pokaže, v bistvu ne obstaja. reče, te figure delovanja vsekakor ne morejo biti več ne delavsko gibanje 19. stoletja, ne komunistična, socialistična stranka 20. stoletja, temveč je treba iznajti nov modus eksistence, hipoteze, kako se zdaj ta hipoteza pokaže. Ne? Z drugimi besedami, a, to hipoteze treba umestiti na ideološko in militantno polje. In pri tej tej teli torej, gre predvsem za vprašanje njenega vdejanjenja oziroma subjekta militanta. Zato je, recimo, za zelo pomembna um, vloga organizacije. Zdaj skozi govorim za Badjuja, v bistvu, meni je to tudi pomembno, zato to govorim, samo predstavljam, v bistvu, da sem to pač pri njemu prebrala, nisem si ne pač tega. Ne? Ampak hočem reči, vse to, kar sem izpostavila, v bistvu se mi zdi pomembno izpostaviti za, za ta čas, za to neko analizo, um, pač u kateri, v kateri se zdaj nahajamo. Ne? in on govori, kako je pomembna ta uloga organizacije in to smo se tudi recimo srečali, ko smo imeli podobne pogovore na to temo in, in potem govorimo recimo, točno to spet izhajamo iz teh hipoteze, če nas ne predstavlja in rečemo, uh, potrebno iznajeti nove oblike političnega delovanja in potem se vedno najde nekdo, ki reče, ja, ampak nekako se pa je le treba organizirati, pa stranke pa vendar le potrebujemo. Ne? In potem vidimo, kako v bistvu smo tudi ponotranili to, da seveda se je treba organizirati. Ideja politične organizacije je, je ključna ide Zakaj pa mislimo, da je to nujno politična stranka? Zakaj pa mislimo, da je to nujno sindikat? Zakaj nismo zmožni ali ne želimo pomisliti, da, da, da organizacija lahko obstaja na, na ogromno drugih različnih načinov? In tudi obstaja, tudi že obstaja. Um, za drugo vprašanje se spet vidimo, da eni pač to ne želijo slišati, ampak, smo rekli, slišijo to kot hrup, ne, pa kot, kot neko resnično dejanje in delovanje. Um, dobro, to je to. Zato v bistvu, se mi zdi zelo pomembno izpostaviti um, politično delovanje, um, politično organizacijo, uh, distanco do institucionaliziranih oblik um, um, uh, uh real političnega delovanja, ki v bistvu kot vidimo samo ohranja in reproducira odnose gospodstva, s lonina neenakosti, v bistvu smo prišli do neke točke, kar ni možno zagotavljati resnične enakosti čestih, kdaj je bilo možno, in smo na točki v bistvu um, e enega cinizma Um, cinizma družbe, ki v bistvu po eni strani um, ne želi razumeti, da je enakost možna, da obstajajo možnosti za zagotavljanje enakosti. Po drugi strani, mislim, da ne želi priznati, strah. Po drugi strani je ljudi strah v bistvu preuzeti odgovornost za to, smo prej rekli, vladati in biti vladan, istočas, istočasen proces, kar to seveda ni enostavno, je težavno, um, zahteva ogromno energije, časa, pogovorov. Um, tudi priznavanja lastnih napak, ne neknega učenja od drugih, je pa zelo pomembno in to recimo tukaj sem se tudi sklicevala, ne bom za več tega brala, je pomembno tudi recimo um, um, um, anarhistično gibanje, v Sloveniji anarhistična teorija, se tudi, tudi potem vedno izpostavlja to samo organizacijo, direktno demokracijo, skupščine, ki se tudi organizirajo, tudi v Mariboru, v Ljubljani se bodo tudi verjetno začele organizirati. Um, to ne nehna, ne nehna samo pri delovanju tam, ker smo, ker živimo, ker delamo, ker študiramo, Um, za to, ker v bistvu to vrstno lokalno mikrodelovanje je v bistvu uh, potem lahko pripomore k, reka, um, razbijanju te, um, te neke fetišizacije, da obstaja neka družbena vez, ki je samo za to, samo če smo pridni, lahko, lahko vzdržujemo. Uh, samo bi preprala še za, za ključni odstavek. Um, vsaka resnična emancipacija zahteva torej odgovornost, angažma, delovanje, ki bo prepoznano kot emancipacijsko le, če bo vsej svoj singularnosti ustebovalo element univerzalnega početja, le takšno delovanje bo vsakega posameznika, ki se angažira, naredilo za del generičnega človeštva, oziroma za del vseh. Stanje emancipacije se torej preprosto ne da doseči, brez da bi se sami emancipirali, angažirali, kot del vseh. Paradoksni notranji izhod iz kapitalizma kot edina oblika prakticiranja emancipacije v razmerah globalizacije, ne more biti nič drugega, kakor konstitucija lokalne začasne provizorične skupnosti za vse, ne bo ostala zavedno, edino kar ostane zavedno, je v zadnji instanci njeno ime in želja po njej. Če spremimo da je njeno ime komunizam, kot skupnost istega brez drugega, je želja po njej konstantna ne predstavniška praksa militantnega subjekta. To je to. Zdaj pa bi mogoče lahko parli te okolje vprašanja ali so pogovarjali o čem? No sem najprej naredila, ker ne, sem videla. Ja. da pa se možno samo voditi. <laughs> lahko, najve samo ena tegnična opaska, čist, po mojem bi bolj še, če bi malo razpredilili več nize, drugače, se mi zdi, da je dana zdaj morda vzeti vlogo moderatorja tudi, ne, v smislu, da, mislim, jaz vse vidim, če bo to za mano biljno mm -hmm. roko ali kar koji vrti povedati, ali um, ok. Uh, a pa ko je što razprati s povrtu predavanja, ne? Ma, malo, malo malo mogoče ne vem mislim ja je pa, je pa, je pa mogoče da če se zaenkrat so ne je bilo je bilo drugih ja, je to eh, komunizem eh, se misli in se mi zdi v bistvu, eh, eh, eh, I Divlja, če, če sem prav razumel, hoče uh, izpustiti taktnost, uh, ne? E uh, kjer pač, se ne bi davo te identitete uh, razgraditi na te recimo temo kozmopolitski ravni, ne? Zato hoče zdaj se potem pojasniti neki kozmopolitski komu komunizem, ne? Da, ampak, okay, uh, ampak se Amoke, zdi, da te trenutku rekli, da bo to militantno delovanje, ki se zdaj recimo, odraža v teh, recimo, da, da so neke druge oblike organiziranja možne in se že izvajajo tudi, ne, recimo te skupnostne in rečemo, ne, pa se je tudi za začetek rabijo nek, nek ta skupen element, ne, lahko to samo pač neke težave znotraj nekega okolja. Na ne? primer, že to je en skupnosten element, verjetno je hodilo, je kot ta skupnost, pojem skupnosti, je kritično do tega pojma skupnosti zaradi tega, ker je bil izkoriščen večkaj rano iz fašističnih, tako in drugače totalitarnih sistemov, izkoriščen v bistvu in v, v, lastne, v lastne namene. No. Čisto tu me zanima ta ne, radikalnost v smislu uh, singularno komunizma singularnosti, ne, zapravi, da smo vsi skupaj vsak lahko delamo pravzaprav vse, ne, zelo banaliziran. Ampak, da pa ni tu nekaj skupnosti, nareč ne? no, tudi to je to je lahko ena vrsta singularnost. Ne? Tudi neko porajanje novih skupnosti in razkrajanje in potem gre te skupnosti naprej, pa se samo razpustijo, kakorkoli. Um, čisto... um, lahko sem, lahko jaz od, govorit, ali bi... Ne, ja mislim, to, je, to je zelo, mislim, je zelo uh, rekla, logično sklepanje. Ne? Uh, ker je Badiu tudi dost, mislim, ne znam kakšna s prokovnjakinja zabadiuva, da se razumel. Samo sem zelo fascinirana, pač, uh, uh, ker me, za, me zanima pač področje emancipacije in radikalne enakosti in pri sem res uh, tako bila zelo fascinirana z njegovo to ravno radikalnim zavračanjem sakršne razlike. Ne? ki reče, da so, da so um, močne toliko, kolikor so nepomembne. Ne? In zato, mislim, tako sem zelo, kako bi rekla, sem zelo um, uh, skoraj da ljubitelj, skoraj, mislim, kako rekla, skoraj zaljubljena v to, v to filozofijo, mogoče racionalno um, ne, to drugače doživljam. Ampak, kočem reči, um, koliko je razumem, um, uh, pri gre gre in spložujem za to idejo, um, uh, uh, pri tej ideji gre za to uh, vzajno Potencijal odprtosti, um, ki se vzpostavi uh, in zato, po moje, točno to, kar si tudi sam rekel, uh, ki se um, uh, proskuša iznajeti novo ime uh, zato verjetno, ker so, ker so nekatera druga imena bila zlorabljena oziroma so bila zlorabljena za nekatere druge uh, namene. Uh, Vemo tudi recimo, da uh, harti Negri uh, imata celo koncept skupnega uh, in to svojo knjigo skupno The Commons, ker pač mislite nekaj čist drugega in pa jo gre v uh, konflikt tudi z njima, ravno zaradi tega, ne Tako da, mogoče nekaj od tega, ampak po druge strane se mi zdi ful zelo, zelo pomembno to, da ko se reče, ja, absolutno. ko mi zdaj tukaj sedimo, tvorimo, tvorimo neko skupnost. Ne, in absolutno ni isto, kaj, če smo zdaj mi tu, pa se pogovarjamo, a pa tisti, ki so odzunej, pa ne vem, delajo nekaj drugega. Ampak gre za to eno potencijo odprtosti, če smo takšna, takšna združba, da lahko pride kdorkoli in kadarkoli in se priključi in je potem del tesko. In zato več to ni neka skupnost, ki bi imela neko identiteto, ki bi zahtevala določeno identiteto, določeno usmeritev um, in ki bi temeljila, na, ki bi temeljila na nekih osnovih, ker bi nekdo drugi pa ne, pa ne bi mogo vstopiti. Jaz mislim, da gre boj za to odpiranje potence, prostora, kjer lahko vstopi kdorkoli in kdorkoli in potem se na podlagi nekih skup, mislim, obstaja pač neka skupna pravila, neka disciplina, se ljudje govori tudi o, o, o, o, o, o disciplini, te politične organizacije, v bistvu, potem se na podlagi tega lahko vsi, ki so prisotni in potencijalno vsi drugi, pa če o tem pogovarjajo. In seveda, če se organizirajo neke četrtne skupnosti, recimo, so vabljeni vsi, ampak tisti, ki pridejo, potem definirajo agendo, ali se bomo pogovarjali o parkriščih, ali ne vem, o pleskanju stavbe, ali o vrtičkih in tako naprej, ne. Ampak ta potenca pa vedno ostaja odprta, da lahko pride kdorkoli drugi, katero prekaterokoli drugo temo, če je seveda, ne. In v tem smislu je meni to um, to neko res fascinantno razmišljanje v smeri radikalne enakosti. Ne? Da potem, ko reče, a naciji tudi? Rečemo, ja, naciji tudi. Ne? Sam vprašanje je, kaj bodo potem odprli. Kakšno vprašanje ne? Mi smo recimo, v, mislim, ko, ko, ko so se organizirali te uh, ustajniške skupščine v Ljubljani, ne? mi nismo še imeli teh četrtnih skupnosti, smo imeli te ustajniške. Ne? In potem je vedno ta panika. jo, kaj pa če pride naciji, kaj pa če pride naciji? Ne? Ja, ampak mi smo imeli jasna, mislim, jasna pravila, ki so bila ne izključujoča, ampak, toč, ampak so bila uključujoča. Bila so izključujoča ravno na tej točki uključevanja za vse. In tukaj se niso mogli, apsolutno niso imeli zrekati za česava sestra. Mislim, se imajo kaj, če mi, če mi odpremo zadevo do te mere, da noben ni izključen. k tem oni ne morejo funkcionirati, ker argumentov, da se razumemo. Če pa mi rečemo, da si lahko nacijo, E, pa tu smo mi zajemljali potem, ne? In res je bilo, mislim, zadnjih par skupših je bilo nevrijednih. Nobenih ekscesov, nobenih težav. Mislim, oni so bili, ampak niso, niso niti govorili, ker niso imeli kaj za reči več, ne? O, In to je. To je zrače, ki bi pristane na to za delo, niso več nasi. Tako, tako, seveda, seveda, ja, točno dobro. Genacifikacija. Ja. <laughs> to ni možno, ti se nekaj prej, da bi ne ne jutri. Bo jutrišnjo pa ne, ne. Aho, um, ja. Ja tisto trenutko. Ah, ja jaz bi se kar na na vezno počelo gospoda Goršana. Uh, pa bi dodal par granitnih kosk, torej bi šel tja, ko ste vi govorili o obliki protesta, ne? Um, zdaj, mislim, a, zdaj... A, treba vikati. Jaz rada se počutim mladi. To, to bo vse težko. Um, mm, a ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, so da mladi, <laughs> ampak ne, ne, ne, to bo um, Ja, torej, jaz sem bil, ja, oblika protesta. Cel, cel problem, mogoče videl nekoliko drugače. Ne? radikalizem prav tako ni imel, no, vedno, vedno sem nekako, v se oziroma sem podskušal predstaviti se da se nekako moramo zanimiti, ali bomo, recimo, tako grobo povedan, šli po tisti islanski poti, je miroljubno vseh kedi bomo imeli uh, uh, miroljubne proteste, bomo tam poslušali nekega starca, ki gra na gitarji in se, in se, in se, bomo, in se bomo pač iz določenih razlogov dogovorili, da bomo na tak način protestirali, ali pa po drugi strani bomo zmetali par, grem ki če to ne bo dovolj, bomo, kakve, taj kuna na gremadi, ali pa še par naložnih, recimo, ne, če gremo v, v, v, v fokseb neki radikalizem, Ampak, da, da, da se bo glede v tem metod, uh, treba nekako dogovoriti. Prej, uh, ne z toga v tem, da moramo biti vsi identični, ne? da moramo svojo individualno izgubiti, ali pa da moramo biti vsi prisiljeni v enako razmišljanje. Ampak, ampak, ampak, ampak zato, da, da se jazko dogovorimo. Ne? In uh, to je ponadnje najbolj za škripa, koliko kol, kol jaz vidim. Ne? Uh, tako da mislim, da na tem področju nikak nismo ne predavali. Ne? Zdaj, jaz, jaz, jaz jaz tudi tega uh, nisem videl. Bilo sem to, da kako so ali videli, da imajo različna mnenja so potem tudi videli, da, da, da, da, da, da pač se ne moramo dogovoriti za, za, za neko skupno akcijo. Ne? kot da, ko da, ko da to gre z roko v roki. Torej, kakor niso do istega mnenja, ne moremo na, na, na, na, ne na, na, na, na nek skupaj način, da vlade. Jaz bi, to, zaz, jaz bi rada bila najbolj pametna, pa na vse odgovarjala, ne. ampak tole bi pa res povedala, ker to je tudi še ena taka, Kočka, ki se večkrat odpira, v bistvu zdaj skozi te pamesev, v bistvu vsi smo, se, vsi smo se to spraševali in, in, in, smo, in smo se zelo o tem pogovarjali in meni se zdi kot, kot prvo bi samo rekla, Islandska revolucija ni bila miroljubna uh, samo, Ja, ja, tak. tak uh, nima miroljubna, ne, ampak, ampak, ampak, ampak, ampak so nekoliko uh, zavrli tisto tis, tis, tis, ne plat, ne, ko so potem rekli, uh, ne bomo, mislim, pač izločili bomo vse ja. uh, izgrednike, sačeti, pa vse tako miroljubno. Ja, ja, ampak druga stvar, v bistvu, um, tako, meni se zdi, tako kot, kot smo se vsi o tem govorili, v bistvu, neka vrsta politična organizacija je e, absolutno nujna, um, neki modus, neki prostor, ki se ga in ker se lahko pogovarjamo ne? in ker lahko svoja stališča eh, izmenjujemo in usklajujemo, mislim pa, da absolutno ni nujno, da eh, bi bili popolnoma poenoteni semu, ker tudi, mislim, da to niti ni možno eh, in mislim, da v bistvu je edini način na, na se, eh, se na, operirati s, s takšno situacijo, Uh, neke mnogoterosti in heterogenosti posameznikov in skupin, ki so, so se zdaj pojavile. kar niz zanemrljivo, ker v bistvu ta obstaja takšna kot je, uh, je v bistvu spohod odprla možnost, da se ti posamezniki in skupine organizirajo, reorganizirajo, uh, aktivirajo in tako naprej, ne? kar je fantastično. E, zdaj, absolutno kako naprej? Ampak mislim, da je nujno ohranjati to avtonomijo, vsakega posameznika in skupine znotraj tega nekega skupnega, skupnega um, uh, uh, gibanja, skupnega, skupnega delovanja in skupaj seveda izumiti nove načine um, izmenjevanja teh izkušenj. Ker, koliko smo pregovorili govorili: bistvu, nimajo vsi istih potreb in želja in zmo, zmožnosti in v tem smislu m, mislim da je nujno da... M, Da, kako prekaj, da ne vršimo pritiska, da zdaj se moramo vsi poenotiti in imeti ne vem, enake zahteve, ker, eh, kot smo videli, od skupščine do skupščine se oblikujejo čisto drugačne zahteve, odvisno od tega, kdo je, je prisotan, kje se skupščina dogaja in tako naprej. Ne? Tako da, zmišljim, po eni strani je, je, je pomembno se imeti neke, neke skupne, skupne širše cilj, nek skupni okvir, ko mislim, da ga je ta ustaja že nekako začrtala, Um, do neke mere vsaj, ampak to, da avtonomija po samiziku v skupin pa mora ostati, ker drugače smo na tej poziciji mi, narod, um, homogenost, in po spet imamo ločnice, ki nas ločijo pa od vseh drugih, ki nismo mi. Ne? Um, zdaj pred kratkem bila uh, Cerečka Kosovel, Obletnica, in sem nekje zasledila to pesem, ko mi pravi ne mi, ampak vsi. Ne, kar je spet je tko, fantastično. Doktor smo pri tem mi, da imamo mi neko, skup, neko skupno, to je to verjetno, ne. neka, mi imamo nekaj skupnega proti vsem drugim. Ne. In zato bi se jaz, kako reka, jaz ne vidim nobene države, da ta obstaja, ni po teh večjih mesecih, ko traja, prišla z zelo jasnimi petimi zahtevami in jih dala na zlatem pladnju uh, v državnem zboru. Ne. Ker mislim, da se presnična politika s toh tam ne dogaja, ne? ampak se dogaja tle med nami v lokalnih skupnostih, tam ne vem, na, na faksih, v šolah, v vrcih in tako naprej. Če se bomo mi znali tam, to ni nobeno enotenje, ker ne vem, mogoče v tej skupnosti je potrebno nekaj, v drugi pa nekaj drugega. Ne? V tem vrcu manjka tisto, v pa nekaj čist drugega. Tako da, ta enotnost... Kako bi rekla, ne vem, ne vem če tu kakšen, ne vem če tu kakšen, mislim, če tu yes. kakšna kvaliteta. Bol govorijo bo, bo, bo o tem da ker nismo enoti, da da ti pri tekujo do raskole, ne. Mm. Se se se to, mm. to ti sama umljena. Yes. Uh, <laughs> tako uh, uh, Ampak mislim... kaj to je razkol? A veš kaj mislim, kaj to je raskol? Če se eni boj izražajo tako, eni drugače, tako a je to razkol? To je. Ha. Ne, ne, ne, no, mean, to, to sem, to sem, ne, ne, sem, to sem ne, ne, ne, ne, to ne, to ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ja, ja, ja, ja, mislim tako, razkol, tak, se začne takratko, ko razkola začnemo upisovati neko, neko pomembnost ne? jaz pa mislim, da tu njime, a se zdaj, ne vem ti mlaci, pa imajo pun kufer vsega, in zafurano otroštvo in, in ja. prihodnost, in jim je počil film, in so tam zbombardirali tisto opčino, razumiješ, mislim, ej, sorry, to je treba razumeti, s tem se treba ukvarjati, ne pa, pa ih peljati za uho u, u, u, u Marico ne? mislim, ja, da se da je ne, da Skoraj, ja. Se, sljubo. Sljubo. Ne, ne mamo, mamo samo eno tehnično, tehnično, ne. Glede te, kot, ne se tudi večino stare kot strinela da čelatijo v v stavbo je sploh niti nimaji problem mm. kopati, mm. ogroziš ko šučenje drugega, kar sicer dobro. Enega roba, opa, kopa, robo kopa res težko, ja. Ampak uh, mislim, tudi se lahko kdo kdo znajde mesto, ne? Ja jaz osebno sem se znašel, enkrat mes sem iz, eh, iz tarča, pokažem crk, ne, mes je tu kordon, policaja prišel, tu pa se je pač kordon eh, granit, granitno kot s komentarcev, kakorkoli že, eh, ne, in pač sem nasrečal sklizm, na nahitel, no, pa, eh, to, ta singularnost, ne, je, je tudi s, pomeni spoštovanje drugega življenja, mislim, ne, in to je pa tudi pač bil diskurs vladajoče oziroma te policijske države, da so pa ti v bistvu obrožali policije in jih, policaje in jih ovirali pri delu in tako naprej. In so v bili bistvu, zato pridržani in kaznovani in tako naprej. Ne? Ampak vidim tam neko odkimavanje in sprednjanje sicer. Ja samo pravim, če te kreditne kovce niso všeč, muže petrodnike. Takega pa <tispošenja> je vse ene, na ena, prečinkovite. Prebladam, kar vse je. Jaz <gledanje> zelo da na, na to vprašanje skratka, ali popolnega soglasja, torej se te več v absolutne koincidenci, pojedodilnem podobnem, kaj se ti sva formatiziralo, koričeno, in pa na drug zdaj to, kar je opred Kolega, ti si rekel, če pa ne upazi nekdo, da nima skupnih stvarišč, pa se sploh ne gre v iskanje skupnih cimo, idej da nekaj presečišča, ima se popolnoma popolno opusti cimo, proces neke skupne dejavnosti. Recimo, ne. Zaradi tega dvojega, mislim, da treba vso pozornost usmeriti na to, kar je vmes, nekaj dvema skrajnostima, torej ena skrajnost, da smo popolno monolitno enotni, Zahtevamo vse, ki so v neki skupnosti, identična stališča, in uh, ta druga, uh, pri katerih uh, se ustrašimo razlike in nič ne naredimo, in smo na ne. Uh, jaz mislim, da bi morali do kulturo ne samo nekih organizacije, da dejansko lahko uh, pač uh, to vrednoto iskanja večjih ali manjših presekov ne? in vpraševanja, katerih presekov nas še zadovoljuje, da bomo skup skupaj z neko nekaj počeli. In omenim seveda negovali kulturo ali pa veščino obvladovanja razlik, ker ti mora že čas tisto, kar je različno, tisto imamo ne da toliko teže, da lahko to, kar je skupno, ali to skupno presveče bolje na plan, pa da je podariti tem. Ne? Jaz mislim, da bi morali razvijati te veščine ali pa biti pozorni na to temo, skakaj iskati recimo se rekla v podjetju v šoli vrtcu, ne? nek problem je, pa pojiščeš tiste, ki bi njega počeli ravno na enem problemu, do potrega recimo mavnostno središče pa tisti in ti so potem delat, ne. Ne se potipiti. drugi morali, se da, je pač on zelen barva, ja sem preteče barve, no mi ne bova se ukvaral s problemom slimeči ali so ne, terjanske Če terjanske prode, ne, nimo, je ja, kako, da ni moba rada isti Ja jaz mislim, da veliko ljudi kupuje tistene to polična kultura v Sloveniji, da prenaša razliko z nečesa. Na eno polje, ki morda sploh nima veze z zliko po nekem določevalcu, ne? in potem se nič ne zgodi. Ne? Dva bi lahko se razvila, po več ampak tebe, ki se razvijajo na nekem nekem subjektivnem področju, pač na tem, z, veni dve področju, ne se dogajata. Mislim, da bi mi morali to spostaviti, skrka, da bi zmogli v širšem kontekstu, ši več vdi, da, bi, da bi zmogli to. To načelo sodelovanja na nekem minimalno, zelo preseku skupnih vrednotih, da je interesov. Mm. To je. Zdaj, pa povedala, že povem v zvezi s tem, problem je, da smo mi psi od otroštva odtranili, eh, kako je bilo rečeno, eh, oblike obnašanja. Mi smo ponotravljali to, kaj kdo je lahko da si in kdo ne smeli, da si in. Ma mi smo ponotravljali tudi moj in tvoj prav. Kdaj imam jaz prave in kdaj pa sem jaz lahko pripravljen priznati, da nimam prave in pravila, pa je to redko da je. To bi jaz še nekaj o tem, kar je dan, ko stroža pa zdaj se nadaljevala, ker ko sem jaz obiskovali te različne skupine, ki so se spostavljali, prvno mena se ni zmožna samo razpostiti. Či vsaki sem preglagal, tudi njim sem preglagal, posto stranka, pa gibanje in obe nas ni bilo možna samo razprestiti pedra. Se tega, kar smo slišali, tukaj obadljuje, je to v bistvu neka anomalija. Ne? Vse zadne zakaj se, če imamo skupnost, pa bi se predali narekovaje, kot je bilo rečeno, imamo stvarke in se predamo, pa se okoli tega spostavljajo skupine, ki hočejo govoriti isto, pa hkrati vsaka dela svojo identiteto in potem se razide, tako da, kar neko, ne. To pomeni, da tu v je nek diskurz že ponatranen in da je neka biopolitika že na delu, ne. In Tega nikoli nismo hteli misliti, v pravno verjni, zato ker je svojo agendo in je šibol naprej in misel programe. In to se je dogajalo in zdaj pa imamo v bistvu žepana, ki je v bistvu, ne nekaj verze ne, liberalizma z lepim obrazem. No to bi moj raz malo težko očitelj, zgodeljovem antropo, kaj je to? Antropo sozunja, kaj je, tisto se me zadeva, ne? pa ni ravno neradi zranja, nekaj. Skatka se sema. Kakakor je To se mi zdi, da zdi, da to je, je nekaj proti sloj, ne? da imamo to k različnih staničkih skupin. Zagaj je če imamo pol ko pa prira pa se razide in se prepira, pa imamo pol neko singularnost, kjem vese, ne tako kot če je bil na Maks, a pa Maks je navaj do in v bistvu to je vrščas ena zgodba, koliko človek umno bite morajo predati skupne stvari kot svobodne, ne? pač subjekt, kaj pa se je tukam to vmenjala. Zdaj pa pol tega ni zmožen in kar tega možn, imaš neko bolj realno sliko, imaš številne, partikularne interese pa v tem smislu negativne, ampak ker je to realna. in je to v bistvu že neka oblika sedičnosti. Ne, in pol imaš v bistvu zgolj pogovore na osnovi nezahopanja, kdo bo prej, kje, kaj. In on, to je pol v bistvu realnost. In tu na te točke se pravno bena skupina, ki je možna zmožna, samo se razpostevati, pa se združiti s druga, na osnovi istih besed, ki kar še ne morem, ja. vsega, kar smo ja. videli, ne, ne, ne pride do pogovora. Ja, to je to, to, prihla, to, to se to je to, Jaz nisem čisto razumel, v katerih skupinah je. Mi pa znamo kontekst se je razvila te, ko je nastala, oblikovalo nekih začetnih, nertikuliranih zahtev, oblikovalo pač kopica staniških skupin, recimo, da je nekaj 6, 7, in a, 5 stankov. To mora da tega v repiklu, to se že zanče nisla vledeti v popolnom nastrivljena, tako se njih dobljima. Prva stvar je, da ne samo, da se skupine med sabo prepirajo, pa tudi člani znotraj skupini se prepirajo. In, in dosti dos, dos, krati je tako, ne, dosti krati je tako, da, da če se v določeni skupinah ne prepiramo, se ne počutimo fajn in se začnemo namirno v glavo, <tus> tako da, ne, in to je drgo trebno, ker pa tu ni nekaj, jaz vse ne, ne očutim antagonizma, ampak gre, gre, gre za neke vrste brainstorming, na pač tako malo bolj način. Uh, to je ena zadeva. V tem, možemo rekel, na te skupine, pa glede, če se tudi zaneče so te, te, te skupine ne se odrelujajo tako sva med samo. Zdaj zdaj, zdaj, zdaj, zdaj, kot uh, uh, uh, si spostavo. Uh, ne, ne vidim, da bi tako slabo sodelovali, recimo na, na, na, na Capus je bila, bom rekel, v začetku ena skupina, pa se pa že dve skupine nastali, čeprav so se, bom rekel, ljudi v, v, v eni stavi uh, sestali, se, se ne? Kar pomeni, da... Um, da v enen prostoru. Ja, ja v, v istem prostoru, dejansko. Uh, kar pomeni, da zaradi rahlo različnih ciljev oziroma zaradi rahlo različne zadolženosti, nastajajo te skupine, ki so se pa, koliko s njej zelo zmožne, nekako povezovati z ljudem te, te probleme razkola, antagonizma, umočenja in drugi ravni. Toliko samo trebilo. Meni se zdi, da problem v konfliktu s toh, da pri, do konflikta med temi skupinami in temi, ko je že skupinami. V bistvu je to nekaj zelo dobrega. In ta konflikt sam po sebi sploh ni slab. Je mogoče bo nastala nova skupina, ena bo izvinila, kaj zbem, a, se bo, bo prihajalo nekih drugih povezav. In a, vidimo, da sam ta proces, da bi se veže ful pomegran, v smislu, da se je sploh prvo, da je sploh prišlo do komunikacije, ker je to pospoljšali začetek. In potem bo naprej, se lahko mar se kaj zgradil. Mislim, ne moramo vedeti, vedeti kaj se bo zgodilo lahko se zgradi. Koliko, ali pa ni čujem časovne obdobje, ampak to, da ni nekega kao otitljivega produkta ali pa projekta, ali pa ne vem, nekega hudega napredka, ali mogoče celo neko nazadovanje svoje, to še ne v kmeni za mojo povedno slavlje. Ja, tako, vzeli se lahko, s tem smo se ker uh, ko so te, te uh, individuvi, prehajajo iz ene skupine vruo, bo na koncu obstali eh, v mladini, bojo zve en fančlanek nekega, ne vem, autoja, bojo tisti, ki so najbolj zdržljivi in bojo na koncu uspeli, ker se to tudi za vseh koncov na njih, v nekem smislu podložimo da nas, če hočeš, vrediska, mm. bojo neke vrste strankov stavarili in potem smo tam, kjer smo. So reže. Mm. Ja, no, nekaj, bo ne. ne. Potem smo tam, kjer smo. In nekaj je, ko je bilo rečeno, da ni pravilno reči, da so vsi politiki isti. Ja, res je, niso vsi lopovi, ampak vsi so predlaki. Ja ene, ja. Se so od od od od Barosa, ganzen Bich eta, mal prej fondu, walrum Palma, mal do pa neke skupnosti v Čerajčovci. Ja, <laughs> ja. Ja. sam sem an erster missen in klasse, ustrezem, ne, druž za skupno Ehm, na primer, ko se je v raznih skupinah pa na mestnih skupšinah, načitev teh, se kakve stvari spostavljajo kot problematične, na primer, ne vem, akvari imamo v centru mesta, morali bi ga pa v obdravi, ali pa trgovini, v bloku imamo centri drge, ker je trgovina tuž se zdaj tja preselila in moramo to popraviti spraviti. Kar so realni problemi, oziroma, da se to pa za akvari, ne bi se razumeli, ker se mi strugujem, ehm, Kje je tisti moment, oziroma, ali je svoj potreben tisti nadaljni korak, sredi so bomo vpraševali, zdaj je prišel naš zlo, je prišla trgovina tuž predtem, ko je bila mala, trgovina že 40 let privatna, zdaj pa je prišla veljiga. Sredi, da so bomo to, ali je potreben ta naslednja, tako znamo, kako prišla, ali pa do tega, da bomo morali sploh meti akvarij, pa me kot ne kot vojednice, to se... Je pomembno, da pride do tega vprašanja, ali moram mor, dajim, ne kaj vi mislite, ostali... Ali, kar si nekaj da naprimer, lahko se ko se bojo do, do, do lahko na nek način, ti si tako to vlastno da estetizacija vstaje za temi kulturni življimi mm. in sprašujem, mm. če ne dela na nekaterih stvarih vsebinskih neke estetizacija, pa nekaj nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, vprašanje bo šlo. To ni novenega, mislim, ni novenega pravila, pa določila, pa. mislim, vsak lahko stavi in je totalno za nekoga drugega neumna, ali kaj zve, ampak pač to vprašanje bo tam nekaj, si ga lahko naprej nekako vravnava, mislim, je čist odprto. To tudi, da se zdi, da je nekatera vhoda eh, res tukaj, ne? in včasih eh, se govori In naši široko diskutira, mogoče v temah, ko pa niso toliko tenktne in življansko, ko ampak kako so jih spostavili ljudje in se pačite govori, in se najti način, kaj si vsi vedi tega življostorite. Um, mogoče je ta razloga, ker je težko nekaterih stvari govoriti, ker mogoče ljudje prvič govorijo z en drugim <laughs> in se mora spostaviti neko zalupanje, da se pospokaj lahko prišlo do nekih tem, ko spore iz ful temene. To se ne vidimo, to oskupčo, po, je vidimo, da smo pravi pa eno skupiče oprej, da se zavate. Se pa v tej smeri, recimo te vprašanje, ki so z veliko predavanja hrub. Se pravi, jaz se predstavljam, kar hočeš ti reči, Vrška hoče reči, da je vprašanje, ali se bo fajn med tuž v blokoh, ker je ne, neka kot že korporacija, to bi bil vredno za na tej ravni četvrtnih skupnosti hrub. A ne, jaz sem čisto obratno razumela, v bistvu, da to bi bilo vprašanje, hrup bi pa bil, recimo, da nima vsi enakih pogojev za življenje, nekaj glede tega, narediti. Znotraj skupščine ne bi bilo prepoznalo nič kot hrup, ker bi se skupščina vzpostavila kot skupnost enakih, ne? to je nekaj predpostavka, ne? je, pa, je pa sama skupščina kot dogodek hrup za recimo mesno, mesno občino, zato ker, kot jaz vem, noben ga ne, ne, ne briga, to da se tam neki ljudje samo organizirajo pa detektirajo sami uh, svoje težave in se celo drznejo misliti o reš mogočih rešitvah onkraj nekega predstavnika uh, v občini, ki je zadolžen in plačan ima neko pozicijo, da kaj to rešuje. Ne? Pametamo, imamo malo drugačno situacijo, mhm, uh -huh. ne? Ker pače ta župank je uh, en red skeptičen. Uh, ta novi župan. A novi župan uh, se zlo zanima za dejtrkne zmore, zbore. Uh -huh. Uh -huh. Ne, so so so so discussion. On je ne sem lahko rečil, ne sem naprešni. Prejšnje je bilo pozvano, da bi četrtne skupnosti prišli na sestank župana ne da bi župan prišel na na svojo. Tukaj, da bi poseba pere, ja. iz, zem, iz svoje funkcije, ne? Kot, kot torej ta singularni človek, ne? mislim, kot singularna točka v, v, v družbi, ne pa neka to svetla točka nekaj, nekaj, iz katera sje. Ja, in in moram reči, da sem danes poslušil Ne, ne, ne, brzo, ne. Ni, da, to, kar se tega grupa tiče, se mi je zdelo na primeru v Uškine, če je bilo podobno, recimo, čutijo ljudje na 14. zboru, a mislim, samo organizirane za center. Pridejo, mislim, jaz sem na prvič, pridejo in isto čutimo, da je center živ. Ampak bolj imamo pač en drugemu poslušamo kot hrup uh, Ona bi rada uh, imela uh, eno fajn, ali pa grejo pa tri fajn mesnice noter. Mm -hmm. Jaz, ne? Kaj? Mislim, si le? Sam ti, bi mm -hmm. rekla pa rekla, dajmo, če že ne, polno nas biti vino mesto Sloveniji, ki spomneje me vsako vsaj dva dni, ne? Petek se dobimo še karšnega kristijana, pa pondelj se tudi bonuje, ne? Zdaj, imaš vedno pohlep sve, da ne slišiš, da ne imam razumeš, da slišiš. To se ful strinjam in to se, to se vse posod uh, vsaki, kako zdaj reči, skupnosti, <laughs> Vsake, vsa, mislim, vse posod se to skozi dogaja tudi na mikroravni, ampak... Um, jaz bih samo to rada poudarila, meni se to zdi ful pomembno, mislim u um, uh, v bistvu, da, a se mi s zavedamo recimo koliko mi nismo navajeni na to da se lahko samo organiziramo, da mi lahko nekaj sami naredimo V bistvu, točno to kar so tudi vi prepovedali v bistvu, mi se rodimo že v to neko stanje neenakosti, ki je upravljeno ki, je, tako, ki je upravljano in potem še živimo zdaj v času najboljše možne ne, demokratičnim, civiliziranem, kaj bi še radi. Ne. Mi smo pripeljali mi živimo v tem diskurzu ki je pripeljalo uh, uh, uprašanje uh, uh, enakosti skozi prizma človekovih prvic, tolerance, humanitarnosti, ki so totalno zaničevalni koncepti, ki zaničuje obistvu radi kamo ki so jih pedeli do konca. In skozi to parlamentarno demokracijo in tako naprej. In potem v bistvu je, uh, uh, je moč ljudi in posledično tudi potem jeza in ogorčenje, so v bistvu doživljeni kot eksces, kot neka napaka v sistemu. Kaj se imate vi samo organizirati? Kaj imate vi misliti? Zaj smo mi tu plačani za to in to ne, to, ko smo, ko smo prej govorili, mislim, in to ne, niso se oni, kako bi rekla, niso oni neki teroristi, uh, kot se reče, um, autorit, autoritarni, ki so prišli od zune iz biče. Mi smo jih izvolili, ne? še volili smo jih it, ne? Še, ne? Mi smo jih pripeljali tam, ker so, zato da zdaj ne zastopajo naš interes. Mislim, situacija je totalno bizarna. Ne? In v tem smislu smo totalno, mislim, pozabili, da naš glas nekaj šteje, da naša, mislim, da obstaja tudi neka druga politična dejavnost, ki ni enkrat na štiri leta, vi um, u, u, u škatlo. in se, se vede to potežavno, posebej dobimo in tudi mislim v ljubljanje je bilo isto, smo, ko smo imeli te vse splošne skupščine, mislim prva je bila res katastrofa, to je bilo eno uro po poslu poslušali jamrenje, vseh teh bakic, prvo smo bili da so sploh prišle, prišle so na Metelkovo, bakice od 60 let, ko so na Facebooku vidle, da bilo, nam nič nam bilo jasno <laughs> in ponekaj poslušajš eno uro, da oni jamrijo in potijo že počasi slabo, ampak to je to. Mislim, ona nima druge možnosti, e, mi se dobivamo mogoče še tko pa se pogovarjamo, ona nima druge možnosti, neto je na možnost, da pove, kaj je žulja, ona tam, mislim, več ne hodimo na en eni drugim postanovanjih, ne? In zato se mi zdi to ful nujno, v bistvu, da se odpre ta možnost, ne? da je to možno, da se mi nekje dobil. Poslej potprejo vprašanje, ne vem, vi imate tle cahom, bože še kar, ne oboprašanje, težavo prostora. Ni prostora. Kaj se sto ljudi v Ljubljani lahko, kadarkoli vsede in pogovarja? Ni tega prostora. Samo. To je ful teško. <laughs> Ne, mislim, saj se nekaj najde, ampak to so vse institucije, ki tako blago izvolijo nam ponuditi eno popoldne, ne, ampak tako hočem reči, ni tek prostorov, ni, kaj imaš ti hoditi v mesto, greš kupovati, jesti, pit, delati, pa pa pej domov, nimaš se ti kaj na okoli dobivati pa da. pogovarjati, ne. Samo, zdaj, tako si nas ena razrežava, da se prečekuje neko napredovanje vsebin, ker če se polsko pogovarjava o mesnicah, pa o tem, kje pa govari... Ampak to je vsebina, eh, mesnica je vsebina, sorry. Vesnica je vsebina, za mene je vsaka pizdara je vsebina, če to čuti kot težavo, je to vsebina. Če je pet ljudi, ko se, bo se bodo pogovarjali se bodo pogovarjali jebi ga, ne? Zelo se da se vješa madre, ampak to je ravno v bistvu vodil na tvoj min. V vsaki tretji ulici, v maliboru je bila pogovarjena, ali kornijale, ali povrtina, ali ne vem kaj že vse. Zdaj je to vse skupaj po gradu Nerkator, pa nekaj manjega tuš, pa nekaj manjega klasek, da nidi so po kvadratnih metrih šest, dvajest tožnjih več trdonskih boljšik, kot je in god prej, ampak vse te manje trgodinice se zoprte. V centru mesta rabiš eno uro, peš hoje, no, no. malo majno, <gledanje> <gledanje> ampak <gledanje> da prideš, da prviš, da, da, da cumi, kjer nakupiš gruh. Cetar, ne? Da cetar, ja, za zakaj so to zaprti? Ker trgovinica sama po sebi ni več rentabilna. In ker se prejšli sistem, žal, jaz sem malo izviti so profite iz enih trgovin so pokrivali izgube drugih trgovina, se imajo različne, ker četrtne in krajevne in vaške trgovine... Te vaški pa, nekaj, kak, da se, da bi, pa da se samo kapital, da je pozorčil. Samo nekaj prejga, da reči, kar je prej Roška rekla, še eno se ne zdi, no, da nekatera vprašanja, ki zveda že samo to, da jih nekaj postavi, ki jih prej pa postavlja ekstres, pa je to samo posebej potporno politično, Torej, samo, če pa, recimo, no, da so še v Sebinsko, pa lahko kaže, da ena so v Sebinsko, kot se ti rekel, je tudi res. Samo a, niso pa čisto vsa na isti način, glede na to, kar smo govorili zato, ker nekatera navija samo, pa ne več za, ne, ta, ta kaj smo rekli, um, singularni komunizem, ne, na nek način samo vsgoja tudi, omog se v resnici ne, In z tega veliko, bo popolnoma niso v tem smislu emancipatorno uh, politična, in to se mi zdi, da je, če s, uh, s tem, da je to prvo, treba ločiti, ker recimo, da tam neče sjemen, da prihaja 60-letne bakice, pa jih tudi, da sprememo to, pa one zdaj tam, zato ker nimajo niker druge zajamke, s tem isto izkazuje samo sva resničnost, polje je mogoče bolj politična trgnuto, da je ne želimo. Jaz mislim, da, je, mislim, da, da se vsi pogovarjamo, da se vsi pogovarjamo, da se I, <laughs> <laughs> Ma pralica svoje poveda. Ja, ampak to, če izpostiš tam, pa si isto nareda, razumeš? Ne, ampak jaz mislim, da ni sproti, ni sproti, izumevamo no, načine, ker te problemi, sem rekla, mi nismo navajeni, da, da, da, da lahko sami se, se organiziramo in nekaj naredimo. In zato tudi nismo navajeni, ne, ne vemo, kako se bo svarjati, no, tako reče, smo odprti na točki dogodka. To je edino, kar ajmo, ne? ne vemo, kako se bo sdeva. Ampak potem se sproti, izumevajo, ne vem, rešitve. Potem se najde pet bakic, pa, se, pa, pa, pa, pa one kar naenkrat razumejo, da so, ne vem, iz istega kraja, pa bodo one vsak večer se dobivali pri drugi pa igrali, ali nekaj, ne vem, ampak se reš, nekaj rešitelj se bo našla, ampak ta rešitev bo izhajala iz konkretnega dogodka, iz konkretne situacije, ne bo tam nekje predpisana in bo veljala kauza, za vse obislu, pa se ne bo nanašala, na, mislim, bo prazno. To sem izdala, ne? Ja zoveč se Da, da ne bo prepozal, ne? torej tisti konec zgodovine. Ne? Zdaj, zdaj smo prišli do konca te naše demokracije, boljšega i tak ni. Ne? Torej, kaj smo potestirati? Moja sinu sliče je, da, da tu pri svojih argumentih ne popuščam, ker že sam Fukuyama je priznal, da, da, da, da, da ti mu pač ni tako. To pač Če je on ja, potem že. Ja, potem, potem, potem, potem že drži. Če je slok malo res, no, je malo rezno, Bajder. Tako da tu je vodim treba svar prilasi v argumenti, Za kaj to je tako, pa enostalno se ne, ne sme popustiti. Zdaj, zdaj, dokaj, kaj glede tega, kaj Andrej rekel, zdaj, namesto, da jih naženeš, pa mogoče se lahko pa pogovarja z mi. In pri takšnji vodu tajstih argumentih, kot jih imaš, kaj imaš kaj im zlod, po govor, Kar, ki jih prepričaš. Zdaj, bo lahko slovo prepričaš. Po A, jaz sem, sem mi to eno majhno pripomgo, jaz mislim, da sploh nekako ne smemo razmišljati o teh, teh kategorijah, a, da se jih nažene ali pa ne, mislim, pač in ja. sploh če je dovoljik odprt, če je to skupščina, mislim, da pač je dovoljik odprt za vse in to je eno in edino dejstvo, pač vsak pride in nimaš kaj, potem to, to naprej gre pač pogovar ali pa ni, mislim, Noven pa ne more biti v tej poziciji, da bi se zelo doču, zdaj odločil, da en grejo ven, drugi pa bojo ostali noter. Razen teh mogoče osnovnih, ko smo jih tudi na skupščini imeli, pač teh uvodnih, uvodnih uh, smernic, uh, ki jih je bilo eno, ne šest, ali sedem. Uh, pač na kakšen način se pogovarjamo, ta neka osnovna pravila, vegovanja roknih, dialogov, monologov, pač pa debata. Da to ni prostor, za šovinizme. V tem smislu so to zdaj neki pogoj in od tu naprej je vsak dobrodošel. Pravno je čudo, da na Broadwayu na pa ne. Lahko pa ne, ne, ne, ne, Ne, jaz sem tudi na mislim četvrti, in seveda, malo se propira, eni bi bolj splošno se letevali bi del, v korenine, eni bi pa malo cvetove spreminjali, ampak potem pač priješ domov pa razmišljaš, vse logično logično, človek tako bi te če oležuli, in Mamo pa tudi zatiče domet pogleda, In da tisti skupini, ko sem bila jaz v redu, zmena ne Lahko so stvari skupina, ki poskrbi, da bo lepša trdica na taboru in lahko so vrejena skupina iz mesta četrti, ki bo hotela spremeljiti, sa tudi mestna ne Mislim, zakaj tudi ne bomo vsi delovati na različnih nivojih, na katerih mm -hmm. zmoremo, na katerih želimo, na katerih smo mogoče sposobni. Ne. Mm -hmm. In jaz sem na pačno, če gre v rejati okolico in radarsko. Ja, sicer jaz mnenja, da so problemi, korenine in drugi, ampak zdaj, nekoga siliti v nekaj, kar ne vidi, tukaj nisem. On rešuje svoj problem, ki je dejansko kot tudi problem, ne? Uh -huh. uh, ki je kot v koncu tukaj naš problem. Uh, ok, dobro to. Uh, Pogledaj, uh, <laughs> glede identifikacije, daj sem vam poslušala, ta pogovor o rubljanju stilizi nisem na celega, tako da ne, ne vem, ampak če Ko so ti rekli o ne? če sem dobro razumela, v Srebrenici pa so obrali drugo pot, postili so jim identifikacije posamezne skupine, postili so jim, da se ta delajo, ne smejo pa recimo, da neko stvar projekt delajo, ja, to je pa projekt Srebrenice, kar ni, se pravi, recimo, primjer Srebrenice, mi bi delali, bi stali kot so Finji s svojimi identifikacijami imeli, lahko bi se pa uh, formulirali samo kot člane Srebrenice. Ne? In s tem, si, s tem bi si gradili neko zaupanje. In jaz nisem tako zelo študirala, da ima prav, ker pri ustavniškem gibanju je bilo to problem, ni bilo zaupanja. Ni bilo zaupanja, ja, da so skočili hitro pred medije in so sončili, da so vodilni protestniki, da jim pot v nos in potem je se stvarila fušija, ne zaupanje, tudi tradicionalne slovenske folklore. Ne? Ja, in, in In to si videl, kako se je rešil. In to si videl, da se ti dve različni, rešili. Se pravi, ti ostališ, imaš svojo identifikacijo, lahko greš, kaj ti paše, ampak na neki skupni točki se pa strinjamo, tam smo kot člani Syrize, sedaj imamo skupaj in se skupaj odločimo in skupaj podamo izjavo. Se pravi, ni nekega solidarnosti, ni nekega solidarnosti, ki bi potem zaupanje od ljudi zapravljeno, ne? ne, ne, mislim, pač, malo sem danes poslušala, ni, nisem celo, ampak malo sem govorila, z tome, o razpustitvi. Jaz, jaz, jaz, te, te mi niso všeč, ker kaj, kaj bomo razpustili in ustvarjim novo identifikacijo, kaj, novo, novo stranko, novo skupino, pa smo spet mi, smo vsi, ne, če gledamo v svojih skupinah, smo tukaj mi, ampak nastopimo kot vsi, pa nas skupno, ne, ne, znam. Ja jaz sem zdaj prevzela uh, moderacijo. To tako, pa, jo, že je partikolo, ne? Ali je, je bilo že do mesta? Ja, on je. Ja jaz že pa je že dobro, pa mamo, vi trije, ja. Jaz sem o mamo Zdaj, zato, če pogledamo, tisti, ki so vsi prišli na zbor za republiko, oni vsi so med samo ena točko, To je bil tako organiziran politik v Sloveniji, to je Janša še nekaj za odnesen. Kaj so pa oni, ko so pišli pa kupovno skupnega? Jezimo ja sem baza sana. Jezimo v baza sana. Jezimo v baza sana. Jezimo v baza sana. Jezimo v baza sana. Jezimo v v baza sana. v Kako pa je narobe s tem, da so vsi jezni? Niš ni naroben, a je to zadružen, ker se opažam, da to edina sodelšinka ker sodjansko vsi meni. Ti so bila neki jezni. In kaj s tem, kaj znamo iz, iz tega spoznanja, da so vsi blezni? Če je še kaj drugega ker so mi nošili. Am kaj dobimo s tem, tudi če je, kaj drugega še? Kaj kaj dobimo se tem? Se da, bi se za resnično, da če bi bila vsebina, a ne? Kaj, to ni že je vsebina. Je, misim, seveda, ja. samo ne na tej točki Problem lahko rešuješ čez več kar pa, problem je. To je zdaj, in kako je to <totototik> <tototik> problem, ne? Ker z vsaki eni drugi. Ne, za. Ej, Mislim, da se dare, enčka, da, in ja, pa sam Vesnot, uh, še, um, Dve stvari, dva momenta, da ustopili problema, zakaj pač te skupine se niso bile pripravljene uh, povezati, ne? Jaz mislim, da kakor smo se druge otipali smo videli, da ni dovolj zaupanja. Jaz mislim, da ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni bilo dovolj pripravljenosti izkati ta preseči, presečišča pa skupne ideje. Ne. In jaz mislim, da, smo to vedeli vsak naprej, smo se bali opustiti nekaj, kar nismo vedeli, ali bo to drugo nastalo. Ne, kar ni bilo dovolj nastavko ali ni bilo obeto za to, da bo res nekaj nastalo. Ne. In se mi zdi, da je nevarno se prepustiti nekem umestnemu stanju, ko ni ne eno ne drugo še, ker ne veš, če bo, če bo do tega drugega še prišlo. Ne? No, moja interpretacija skrpa, do tega drugogega, torej do neke presečišče, do neke nove forme povezne povezne, povezne skupine, mi prišlo. je reklo, da, da, da je po mojem en glavnih momentov za to, premalo pripravljosti ali povoljnosti do dela, do, do, do delanega vloška, nevisko časovnega vloška, ker eh, namreč eh, nekaj skup počet eh, eh, in vsaka ta organizacija svoja predpostavljena neko delovanje za časa, pomeni sva vlaga čas in legijo donalne in mislim, da večina ljudi, ki so bili v te skupinah, razni pač 601, tega niti ni, ni v začetku bilo pripravljeno in nikoli nisla, da bi to, to delalo. Da je to bil glavni razlog, da ni prišel od tega preskok ali pa pre predstavitve iz eh, teh postaniš skupin in nek nekaj nekogoljim rad. Ne. Okay. To, to je moja teza glavna, a gre za vprašanje dela časem, da ti, ki radi ti vložiš, si ga je na met ali pa ne. In ostalo, to, kar jaz vemo v dehtnih, pa v glagi več beskletnih izkušnjenih, da je nekoliko druške, samo tisti par procentov je to boljno, pa ne. Drugi so pa zravo. Ne, pa samo, ja. da je fajn. Čakaj, on je pil? Pa, pa da bi jih piljal naprej. Da bi nekaj bil vlak in bi dokumentiva, on bi se povedal za svojno popeljaviti, če ne moglo. To potem ne bojim o vteženom brankom. Bi pa rekel še tole, da... da, da to ja so že istična omena. ...koncept, ne, bre, brez tašna vožna z, z vlakom, ne. <laughs> brez tašnika sila. To hočemo, ja. Skratka, ja, ja. Pa ne, pa povoda, ki bo umrl od struda, da bo nekmo fajn zadek, ker bo se stvar beljavl. Kaj Se bo No, koncept, potem je Andrej povedal, skratka, da si predstavlja, najprej se židimo, v sveče forme, da bo to predpogoje, da bo novo skupni Fenix, z tega ne. To ta koncept, je se mi kar bi, še, to bi, mislim, sam govorila, ti, Lana, skratka, koncept, poveznega komplemerata, torej neke, neke, neke združbe, ki pa ohrani te, te posamičnosti, te autonomnosti. Ne? Nek skupno obraz, v kateri pa se lahko vide posamične posamični podobrazni. je to zelo podobno temu, kako si sama rekel, po komunizam singularnosti, če to prevedem, je to skupnost posamičnosti. Ne? Mhm. Recimo, ne grovi um, prevod in, in opustimo te postavnišči in iz njih nadimo neko novo formu. Ne. Jaz mislim, da je eksistenca obojega možna. Mhm. Zdaj se dogaja z vsemi skupinami, pa da kar več ni vecina, ki bi gnalo naprej, ne, um, ni več te dražesnosti uh, te, uh, te same skupine zgubljajo naboj, na torej… Um, ni reči ne. <laughs> jale, jaz, naboj. Eh, <laughs> zgubljajo obraz, zgubljajo svojo formo in aktivnost. Krati pa mišli, še ni tega novega skupnega obraza, ki bi ne nastalo in ki se ga tudi Andrej, kot ja, želimo. Ampak vidi se, to želite, ne, da bi bilo del skupnosti. Krati ne, jaz sem zbar skupina. Torej, skupine delujejo? Nekaj ja. Ja, ja Torej delujejo, ne zgubljajo ja. energijo, Nekatere. Zdaj da delujejo. <laughs> ne? Ampak to je odvisno tudi vas, ko ste del tih skupin, ne? Ja, ja. seveda. Čaki, um, ja. Ja. Ja. ti si bil, je. pa ti? Je, pa ti. Uh, je. ok. Najprej, samo razpustitve. Uh, to, mislim, pa če ni, ni tako enoznačen koncept, ne? da se pač preigram sestavi neka skupina recimo, da se mi se stanemo in nekaj naredimo in se potem samo razpostimo. ne samo v bistvu, gre za nek proces ne? družbeni, družben družbeno angažiran ne? ne gre za da se kre, na tam, gre za to, da pač se porajajo vedno nove in nove skupine, ki se potem uh, prehajajo druga v drugo. To kar je kaj prej, tudi, mislim, da kolega uh, omenja. Da, da pač ni, ni neke stalne strukture, tako kot je bila, bila recimo partija, ne? na katero se je potem vse je ostalo leplo, ne? ampak da si v tej nekaj, uman bi temu rekel ne, te, tekočost, tekočosti, ne, ampak on je zelo to, na smo stali, ampak ne, če veš kaj, veš, kaj mislim? Te, pač, uh... vem, vem, samo, ker Andrej, Andreja ve, je, kaj je Andreja lično, govoril, mislim, da Andrej tako izdaj. Ne, ne tako kot prehod metamorfoza, ampak tako je mm -hmm. zdaj. Je tak, Andreja? <laughs> Sem ne. Ne, ne, ampak lahko, zavse. če so te že izvali, izv, moraš povedati, kaj če zdaj. Zdaj pa nočem. <ljubi> ne, jaz sem, ja sem razumel, uh, tako da sem jaz pa nekaj stvari razumel, ne, in kot sem jih sam bral in koliko je to isto po, pre, po moje logiki, kaj je na soži govoril, in Mark se ima mladim delik. Ne, Če bi zaradi reskal, ne razumem, če mi zaradi badijo na makse, ker bo se povi isto z vimi besedami, pa bo razumem samo razpostitelj po to, kar je bilo tukaj. V tem predavanju je tudi opisano kot vrhovno emancipatorno. Dejanje se pravi, da se na nek način razvežeš od tega, kar bi lahko definiral kot sidičnost. In kar recimo, različne skupine, ko se spostavijo na neki točki loče, ni prav nič posebnega, bi že to a, interpretirali. In potem, če mi zakaj da je nekaj, neko skupino, pa se prvi reče, član skupine pogovarjati z drugim človeškim lidem, ki pa je nenadoma član skupine. Ne, ali Ampak, kot mali bova, pa smo člani večjih skupin, kar je mm -hmm. odnočno če je pravi smešna, ne. Ko no, da pravi za debatam, da mora na to skecpastno, ne. Uh, in, uh, no to to se nas in, uh, Potem, na bi analizirali, kaj so bili interesi in politični interesi, in ne za upanja ne, to ki uh, ki se tu pojavljali, uh, to, no, se pojavljali, je to odnos zdi in uh, tukaj na zadnje potem je sak sam človek kot na bitje Recimo, če bi gledali idealno, se potem prepusti te stvari oziroma se izrači in se v bistvu s tem reši te sebičnosti, ki se pač na pravni ravni kaže kot sodelovanje za nek lokalni interes ali pa karkoli, ki je potem pač interesov neke skupine pa neka identiteta, ki je tako težko razložiti. Ne? To se jaz nisem. Zdaj pa, če pa gledamo realno, ne, potem pa vidimo, da je to i nemogoče in da je to kot neka otopija ne, teorična. Pravse, mm. čes, se navjel, v razmi, če smemo se V razmi, ja, no, samo če za te in potem recimo pri vasojo, imamo to, da če že to ni mogoče, potem pa ne bo vsaj dosti eh, takšnih lokaliziranih identitet, ali pa recimo pri nas skupin. Po tej logike imamo še premalo, še premalo se. Keramo med sabah in pa imajo prav, da moramo izkati ne, v bistvu to, kje imamo uh, te točke. Pa, potem to seveda uh, otežejno uh, delovanje. Vsekakva se je pokazala, da se, ko se je neka skupina spostavila, če se je spostavila včeraj, se danes več ni bil razmožno razpostiti. To je zanimivo, ne, ta, kot, recimo, da mislimo kot pojav, zakaj? Včeraj se včeraj se sestavili, danes ni ti 24 več sem še ni nimla, ne minila, pa se že več ne mogli razpostiti. To zaminivo, kot ko ko pojav, ne, zakaj? kaj. zakon no to to se bistije, pač tak neka opažanja. Se jaz toliko to kad še namogoče, ko da je že vam beseda, jaz mislim, ne, ne sem celo nagnali, ne. Samo se problematizira, da treba lovčet, kje je neko delovanje v nekaj pač, ne, družbi ljudi, ko pride skupaj, da bi ga lahko interpretirali kot emancipatorna, kje pa ni, ampak je samo tako, ko Mark se interpretira češke palice, predvse do sebičnosti, recimo. Ne. se to, kar se nam zdi, nekaj kar branimo, da vse griple resnici samo anomalija. Tako da, mislim, nekakšne, kot so prej vakice se sebe, vedno so vakice, da se mi zelo, so ne zavljajo, so letki, ne, mislim, Mogoče bolj, a to smete reči, mogoče vse se potrebno, če ga načeljimo, da Kdo je tisti? Koga Pitanje na se skupina se zelo dobro sklada s tem, kar je Andrej povedal. In to je tista, ki je kot... Podpirala je uh, zdajšnjo ne, ne, ki se je v bistvu samo razpustila, na to način, da je postala res oblast. Gospod, ne, ob, oblast ne, gospod, to se je samo razpustila. To je to en način, tako imenovane, samo razpustitve, ampak to, to, to, to ni ampak je, je, je pa ne. Uh, pa svedala, še, ampak, okay, Te, glede teh uh, skupnosti, teh zborov, pa uh, se mi zdi samo to pomembno, da, ni, da ne, ne da ti človeka ne ženeš, ampak da je pomembno, da se, da se zazna, Kaj so ti problemi, ne? in da to se je na teh skupščinah takoj poznalo, da tako hoče ljudje delegirati vse na, na, na, nekoga, na nekoga drugega. Ne? Ampak da se pač to sčasoma začne vzpostavljati neko, to spet samo zaupanje, medsebojno zaupanje in tudi samo zaupanje, da tisto, kar ti lahko narediš, da pač nekaj je, karkoli za ne Uh, no. ne, če to je, če pa, se mi rečemo, da se mi rečemo, da pač se da se mi rečemo, da se uh, mi da se mi rečemo, da se mi rečemo, da se da, da A ja. če rekel, stimljim, je. Če potem se pričinimo, ali tako ste rekel, s timem, če sam pripravljali Jože tom, se uh, eno zbivo omena, ali, ali se nekako, ok, Jože je rekel, da ni v tej pripravljenosti, da bi ljudje sodelovali, ti spomenili povšijo. To je ta poli ego, ta ego, kaj je bilo. En, en, en, en, en, en, en. izmed dobrom problemu je bilo, da, da, da so ravno takrat na planu prišli uh, politični oportunisti, priskledniki in ljudi, ki so hoteli kooptirati celotno zadevo. Tako karikirajo tako, da bi prišlo, zdaj recimo, ne vem, uh, pa bi rekel, jaz predstavljam potestnike. Nekako se je tako dogajalo. To, to, to, to, to, to, to se je dobavalo tudi znotraj a, a, te skupine, te, te povezovanje skupin, kjer je bilo mnogo očitkov, jaz sem to poslušal vražeta, ampak dokaj njam supešno, ker so bili očitke, mislim, da je dovolj tehtni, da, da so bili razni oportunisti ki so pač to poteli izkoristiti, ki so poteli kooptirati. To rekši bi se navezal na to, kar je dejal a, a, gospod Andrej, Jaz še vedno mislim, da, da, da, da, da, da, da, da, da predsenjuješ problem teh skupin, ne? ker recimo, znotraj bom še krati omenil ca. Tam so se oblikovale znotraj te, na začetku ene skupine, razne delovne skupine. Enako lahko vidimo tudi, tudi te skupine, torej tudi, tudi posamezne skupine. So moči zadovoljni za zelo za, za, za različne stvari, a so pa dokaj odprte, koliko jih jaz vidim. No? Tako da je vedno, jaz sem mogoče bil v enih, dveh, treh, več. Uh, Vedi, da so bliv To je ena zadeva, druga zadeva pa je, da, da, da, da so nam ne samo imenili, pa tudi drugi non-stop težili in so nas kako se pa vi imenujete, moramo nek nekoga citirati, če očite dati izjavo, povedi tak, kdo ste. Potem je, v primeru, skupini 22. oktobra, smo se tam čukali, pogledali, pa smo rekli, je, pa kako smo imenovali, pa so potem imeni rekel, je, prvi, uh, prvi si bo 29. oktobra, ali, bomo v 29. otober in ker ni bilo na mene boljše, za mesej smo pač ostali skupina 29. oktober ker pomeni, da smo se nekako prisila spolk definirali kot skupine. Tako da, mislim, to ni nič tako monolikskega, tudi te skupine. To te dam prav, da. Samo zase pa nekaj spi. Kaj, zase. Čakaj, da je. Točno. A ne, točno. Jože, Jože okay. ja, se zdaj mora nazaj vrniti na njene, izvajanje na Andrejeva, jaz zdaj ste Jože, prav. In na Fištavka. <laughs> A, ne, ne, pa, moramo brez ne, ne, problem je v tem, kar je rana lepo povedala. Fištor je zdaj postal del obstoječega sistema. In v tistem trenutku je on nekal biti stajnik. On se je pregledal, moral, prostovoljno ali ne, moral predahoditi inštituciji, kateri formalno je, maj pa moče, nekaj načelo. In nastavno on se ne more, več tako, kako mažeti, ko ce je. Trite kipo, okay. ko, ko, ko mi ne ko mi ristanemo na igro politike, kako se danes igra, postanemo oni. Če lahko zaspet govorim, mi oni, ne? Eh? Nimaš izbire, ti si potem ostati vstajnik, če greš enkrat v parlament. Kot stranka, kot posameznik kot kar koli. Čim pristaneš na to igro, si del te igre in gotovo. in je na to pristal in zdaj je pač tam. In če se zdaj mi s tem strimljamo nekrat bi bil tam iz teh vrst, bi se moral ali enako obnašati, ali bi pač že Zdaj, ali nam om všeč, ali oni ni všeč, osebno, ne osebno, popoljno ima ne pomembno. On je v poziciji, ko nima več izbire. Raz, it. Sem va vprašal, se bolejšča o Ja, vse malo. vse Jaz, jaz se tem mislim, absurd, je se če pogledamo, če se, rečemo, tako je sistem in se ga ne da spremenjati. Ne? Če pa gledamo v luči, da je treba spremeniti sistem, pa je on došel da stvari, ima da je lahko začne spremenjati. Ne? Je res, da bo tukaj veliko polem pod nogami, ampak zdaj tukaj v lučitev, ali bom šel lepo z vzotokom, pa mogoče dobil še en mandat, ali bom šel in bom rezil stvari in če bom dobil še ene mali Če bo šel, s ne, ne dobil še ena celil, bo dobil, to so ti ljudje, ki so stali na ulicu. Užkal, proste. Kateri, če bi kandidirali? Kje so pa ti so Ti ljudje ne, ne, ne bomo no ja? <garlic> na, filo, na pa Ni Pedeš si potecimo fište. se dokojno. snema se, ja, snema ja. tu ni problematično kar, če če ne bomo puščevali stalnikov, vse tistih aktivnih resov stalnikov, ne? Uh, ki niso samo lajkali na Facebooku, ampak so vedno prisotni na različnih dogodkih in predalnih akcijah, teh ta je zelo mali. Z vse ostale so ste večje ovice. Če te se preče... Ja, Alecander, že zdaj ni pri očekovanju veske politike. Kaj? To je že od začetka ni bilo v nesmice zraven pri očekovanju veske politike. Ja, ampak zdaj je zdaj očekovanju, da moram pa vzvoden. Eh? A v vprašanju, ki jo je pošel, jaz ne govorim, da o njih nima, on jih ima. Vprašanje je, če jih bo vzel in, in če jih bo uporabil, ne? In to bomo pač zdaj videli, ne? Um. E, um, e, re, e, dne, me, meni se pa zdi recimo ključno pri tem, mislim, jaz recimo čisto štekam to, kar si rekla, in to se ja. mi tudi zdi pomembno, ni, ni za vsakega, ki pride noter, mislim, lahma, ne vem, lahma dobre uzvode. Sve se pa tudi s tem, v bistvu, da enkrat ko si, mislim, ko si prestopio, ko si prestopio, ne. Valjda pa da, da, da je pa možno da, da, da želiš revolucionarizirati stvari od ne. In absolutno mi je to cool, ne. Ale hočem reči... Najhujše bi se mi zdelo, da pristanemo na, to, na spet to naj, najboljšo možno situacijo, v smislu, da zdaj imamo našega ki je, ne. in zdaj smo mi super, ono, zdaj mi, tako kot je bilo, na skupščine se mi legitimiramo spet vse na njega, kar naš, mm. kaj nas ne in vse spet kulin. Potem spet pozabiti na to uh, pozicijo, da v bistvu ni te, ni recepta, ni te osebe, ni tega predstavnika, zato to ne predstavništvo, pomembno z meni, ni te osebe, kolikor koli da bi bil naštval štekal za deve, ne more ena oseba nikoli, ne vem, ena garnitura, nikoli za zaobjet um, celotne množice, ne kot necele, ko reče, bodju ne cela množica, ne? Um, vse kot vse kot neka totaliteta, nikoli ne more. V tem je porad, da nikoli ne, ne smemo pozabiti, to našo, našo pozicijo. Zato se meni zdi to, kar je ustaja sprožila, to, kar je uh, fanc Kapuco uh, govoril, v bistvu, kar je v bistvu, to mno, množico različnih uh, inicijativ, ki se niti niso hodili poimenovati, uh, niti se strukturirati, niti se misliti same sebe kot neko in, institucijo znotraj vstajne. Kaj ljudi, ki so se odločili nekaj narediti. Ne? In potem to, gojiti to, to, to, um, um, Iniciativa neposredne demokracije, ne, ne predlagaš česar, če se nisi zmožen in pripravljen sam narediti, ali poiskati še par ljudi, da stavo to naredijo. Ne rečeš, jo, kako bi bol fajn, zdaj, ne vem, ta akvari, to naredi pa zdaj pa tako da bo to kar nastalo. Mislim, okej, okay, če, če se ti to zdi pomembno in če drugi ljudje to prepoznavajo kot pomembno, potem, kaj si ti pripravljen za to narediti, ne? Um, in nekaj zdi se mi, da smo padli na to finto takrat, Um, z, z, z, z pacem tako imenovanega totalitarizma na, na vzhodu, ne? z pacem berlinskih gazetov, mislim, smo, da smo takrat pade na to finto, ko traja še do današnjega dne. Da, da zdaj pa so naši. Ne? Zdaj pa demokracija, zdaj pa mi volimo vse, super, ne? Smo na svojo. vlogo, ne? In če govorimo v kontekstu Slovenije za osamosvojitvijo, ne? Zakaj je LDS tako dolgo se obdržavno oblasti, čeprav smo videli, da so pokrali vse, kar je bilo možno, zborabili vse možne funkcije. Um, da, mislim, zdaj se še ne vse te ko kor koruptivne, nepotistične ne prakse njihove, ne? V bistvu, um, ravno zelo tega, ker zdaj so pa to končno bili nači demokra demokratični, ne? pa to, če kaj je tako naredijo, ne, pa dobro. Jaz si ne morem predstavljati recimo, kaj bi bilo, če bi, če bi včeraj v parlamentu tisti sestanek, vse veste to znatkal, predstavniki civilne družbe, ne? med katerimi so bili tudi predstavniki domoljubnih, tako imenovanih združenj in a, a, predstavniki inicijativ, ki so bile, se zavzemali z za izgon rogov in tako naprej, ne? tudi organizacije, ki so isključujoče, um, no, antipolitične, in so tam se dele. In zdaj, jaz se ne moram predstavljati, recimo, kakšne bi reakcija ljudi bila, če bi ta sestani sklicala vlada Jane Zajanče. Po moje, da bi to popolnoma, odjektivno, češ, ja, a jaša, valja, da bo nacije povabil v parlament, ne. Ko pa to naredi nek kao levičar, kvazi levičar, potem, potem pa je to tako, protestič pred parlamentom, no big deal. Ne? Ker to so pa našali, pa že bodo zdali to shandlet. Ne? In to meni, to meni vedno na ta nevarnost. Ne? Uh, da pozabimo na lastno na vlogo. Samo moment. Hm? Smaj z tvojo teorijo in hm. moraš obabiti. Ja, ja, prako povabiš tudi drugi? On je povabio samo ene, ne? Evo, ja, on, on se mi kada samo ti. Ja, ja, samo, mislim, povabio eno skupinico, pre, pazi, on je, on je sklical, sejo o neposrednji demokraciji. In potem ne povabi teh, karkoli koli si mislimo o njih, ne povabi tega odbora za neposrednju demokracijo, ki so se, mislim, združili na podlagi te ideje, pa se imenujejo tudi ne, tko. Ne, kako da se, da se, da se, da se, da se, da se, da se, da se, ja mislim, ampak kogarkoli, ker bi se rad bil tukaj prepoznal. Tako da, zaradi tega, ne? Sam, da, ja. bi, ne? ne? Niso bili povabljeni. Niso bili povabljeni. Da? Niso bili povabljeni in se, da, mišljena kot zaprta, na nakaj je prišlo do neke intervencije in ker se slišalo, da bom poslukavati prvi, ko je že prav on je ta pa ne vem, da se je. Ta, vse ta vse Slovenska ljudska ja. ustaja, se je zbunila proti temu, ne, da je bila ja. mhm. Samo po drugi strani, pa ima take akcije, da, ja, ja, ne, ja, je nekaj kruho, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Piranski ne, pa ne, ne, ne, ne, ne, ne, OK, pustimo, pustimo. Sem, se sem se pa spomnil veci, samo še samo. To to da to da so. Čak je da končam, pa bom poklical. Zdaj je en konkretno, je bila pa tudi da ta ta je skupina, ki se v Ljubljani sešla, je bila, je celo se spomnila, je bila <laughs> diskriminatorna. Katera skupina? E uh, to pa se na Montirkovi srečanje enko je bilo to prvo, ne, skupščina, skupščina, ne skupina, skupščina. Novinari niso imeli vstopa. Ja, to je res. Kako <laughs> smo mi tudi imeli problem. Kdo je bil pred kapom uh, prvič na za Novinari niso imeli vstop, ker je bilo gledano v snemanje. Novinari so lahko bili noter in so sveda lahko gledali svoj, svoj job. niso pa smeli video i fotografirati so mi smo se v razlici pogovarjali na capu, prvički je bilo sto, ne, koliko ljudi preneso vse te skupince tako naslednji dan. Da, kazi, novine so. Nih pa ni slo, men mislih, je, joj. In potem, ne, se, ne, Ne, pri... re, re, je biločen, da so lahko tam so nesmero ja, prav vse obradila. Re, rečeno je bilo, da so lahko tam so da ne smeril, pač snemati, fotografirati in podobno. Ja, mislim, v bistvu, je to, v tem, da... da... Zaupanje je bilo tako do njih yeah. uh, dano, yeah. ker pač niso bili namenoma na povabljeni iz vse prvi ja. misli, da so se srečati pa nekaj ne bila. Ja, kaj pa spornjega? se stelo, stelo, da je da si se tega. Ja, ampak daj... Meni je uh, to fot priljubljena demač novinari, mediji, zato ker, uh, mislim, ko gledaš na novinarje, med kot na neko posebno kasto, ali kaj je to neko skupino, in potem tam je en splošni sestank in zdaj, na kterega so vsi, ali je to neko javno bestilo, tada se pride na nekaj Zdaj se potem stvok uh, ločeno razmišljalo o medijih, kje zdaj tu loga medija. Kako da bi mediji bili neka... Um, posebna realnost, ki pač nisu, ne vedem, a to nisu ljudi je tko kot ostali, pač pa da to nek uh, uh, nad nami uh, nekaj ki pa zdaj uh, prihaja in reproducira to, kar je uh, tam, uh, pač, nekak, uh, pravzapravlj, jaz te medije doživam kot neko, kot neko pristo dogo predstavništvo, svojke, uh, pač, oni bojo predstavili širšim množicam, kaj se je nekje dogajalo. Ok, pač to je nek uh, job in tako naprej, ampak uh, uh, zdaj, da se pa o tem se posebej razmišlja v nekem, uh, nekem čist posebnem kontekstu, nisem da je ker preprosto pač maš nek dogodek in so pa vsi in so vsi potem takje mu inake ulogi, dokler ti maš ene, potem je laksak, Me uloga en bi bila je filozof, drug bi bil bio, uh, da vem, da na tej skupšni, bi pa tretji in potem kako, ne, potem imaš te funkcije uh, in se zgubi ta neka splošna uh, uh, uloga pač človeka kot takšnega koležina, tu, tu vidim ta problem, mislim, problem no, nekaj. Nekaj. zato, takrat kratna primer, no, niso pač tudi skupščne. Skupščne niso, da je pa bil konsens pred tem dogovor, nekak, da se pač Ne ne, da se pač ne snemanja ne bozi. In se, mislim da se ravno s tem dozela ta neka spektaklska ne, funkcija tega dogodka, ki potem niti ni radao niko spektakl, pač pa je svoje se obravljao nekih te... Pač, res od teh nekih odnosih direktnih komunikacij, ker ni tega posledovanja pač medije. Vse jaz tako tudi je Jaz sem sem potla podariti, da to srečanje nadzapo, kot prvo uh, srečanje, kao, uh, zdaj pa gremo misli, kaj pa hočemo, mm -hmm. uh, kakšen svet, kam točno, kako bomo uh, sebe in sveti mesto. Mm -hmm. uh, to je bilo... Mm, to ni bilo odprto. To je, to je bilo v temelju zaprto. Kaj? je ena skupina razmislela, koga vabi in je poklicala se te ljudje tja, posamišno. In zato so bili potem uh, presenečeni, da so tam tudi ljudje, ki niso bili povabljeni Zdaj, jaz ne vem, kak so nisem kako se mogliče, tja, nisem kako zemljenega vabida. Vakšni kaj se sliče, no informacije ni bilo okolj poplakatirane, tako kot ustarjane. Povem, da ste nam rekli, da ste vse v redu. Reže, bi vse v redu. Samo en sam ključek. Ona uh, je bila uh, skupina, ki je povabila mimo vseh drugih skupin te govorce. Načeloma bi se morala moral videti kot skupščinska, ko vas je naenkrat upozornila, da Ni res? Ne, ne, ne res. Zaposleni na papir se ukvarjajo z vprašanjem. Splošno človeškimi in se je zdela pač ta situacija, kar želimo v mestu in ljudje in to in politični potencial, da bi pač lahko kaj tu prispevali in da si želimo kaj prispevati, da vam vse ljudi, ki zagotovavimo za njih, da si želijo kaj prispevati, da vidimo kaj imamo, kaj, če se bomo kam naprej ali bomo pač sljicevali te Vsa pred občino in pače je to to od našega vločka, mhm. da bi nekaj drugi vločki se tudi začeli dajati od ljudi, ki pač pravijo leh, tako To je zaprto pa ti. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Zanimivo je, da ne bi pustili do vindarev, hkrati pa jamramo, da nas mediji ne, ne spremljajo. Pa danes To imamo pravico, če jih pustimo za on, bi ti so pa se narobe odjavljali. Je pre... Če ga spod za on ne pustiš, pa spada da a priori pisal, negativno, če ste na mm -hmm. ja. to, ne, si prej glede, da si rekel, Edina skupina, ki se je razpustila, je ta okolj Fiščevec, ampak to ni bila skupina. E, taj, ne, smo, naša skupina za zdomar, smo prvo zabeli, ko z njimi z njimi dogovora streneti, pa je Andreje povedal, da one niso organizirani in da zaradi tega ne morejo z njimi dogovora streneti. Rekl je, da oni nima nekaj pravil internih, niti nima nekaj programa, imajo zbolj eno izjavo, ki ni, ki ni program, tako smo imeli v naš skupini. Ne? In um, kar je bilo meni zelo kako oni so bili zgolj ad-hok uh, združba, združba posameznikov, ki so imeli nekaj interes, in, in, nekaj so počeli in so nekaj nadili, uh, ampak to, to me ravno moti, da je zbila preveč amebrsta in uh, agivalentna in ne, nerazdivna. To je najboljši, namreč če taka skupina, ki ni skupina, doseže, da, iz njihova groja postane župan, potem skljena ni dolžna, tudi ne v organizacijskem smislu. Ne? Saj oni so potem napili skupino o 100 tih prost tvorjcev najmanj, ki, ki so pomagali v regolitvam. Mm -hmm. Skljena jaz, jaz v tem čutim nekaj podobno, kot se slava na na Facebooku. Ne? Nekaj izgajajo, ampak saj mi neveste, kdo smo jaz. Ne? Saj mi, mi nekaj počnemo, pa ampak mi neveste, kdo smo ni. Ne? Nekaj neka dvojno, trojno igre, tu zdaj se mi zdi, in tega zelo dosti v, v, v tem dogajanju. Ture,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 Nekem, nekem novodobnim resplensov, kaj rekovali, nekaj je pričakoval. Nekaj nekaj nevorentnost, pa si, pa nisi, fenomen, ta proložka v socioloških, mene se preseneča. si vi je rekel tega, da so potem izbrali fikštralca, pa bi potem uveli? Ni mislal, da si te prav razumovati? Ne, Ni, jaz sem samo rekel, da je iz tiste skupine, ko od drube, je od roma drube, šla ti nekaj do župana, torej njihova agresivnost je bila nekaj, da so to zmogili, torej nasla nekaj tak. Ne. To no, je dokazan, da je posredna demokracija v takšni oblik in lahko kaj doseže. To, <laughs> ja, to, to, to je bil en, en, en problem. Uh, Totalno ne je potrebno. Jaz sem sicer mislim, da samo dva kardina tih sestankih, ki je iz naše skupine, so, so, so, so zlugi, A, diak? Ja, to od Pišnječ? A, jaz, jaz govorim o koordinaciji? Ja, se ne, mi skupina. Okay, Potem okay. Ja, ker je rekel, da se je Pišnječ, da je skupina spustila, je bila, ampak se ni mogla, ni obstahala, ne? Tak so se rekel, tako te Ali bo se še tudi Niso, rekel je, da, da znav, ne obstaja veliko odvisnih organiziranih skupin, skupina, jih niso na primer. To bi, za to bi govorilo dejstvo, da je, je fiskalnik na en dan popoldne uh, izjavil, da smo ugotovili, da te koordinacije že ne morejo kadirati, ker ni nišče ustanovil, uh, da je ta bančnega računa. Dve uri kasneje so pa ugotovili, da je to, ne, ne, ne, tako da ni ni to, ok, to se zdaj že, ne, te naše polklojne zadeve, skakam, še hvala,